Tilsammen med Louis Armstrong Og her får vi først Trøffa Bing Crosby som gir Louis En mye fin presentasjon i Masked Run yeah, yeah, What's the reason for, for this celebration Man Just let all those people there, Hanging around the station What's the big event? Man, special train is coming On track number one Well, it's got to be the Pittsburgh Pirates. No, it's more important, son Is it the president? No, no, no, no Bridget Bardo no, no, no, no, no Then tell me who's about to arrive There he is now Satramo and the Dixie Bye. Oh look at them shuffling shuffling down rambling scrambling over the town hustling bustling bustling around never saw a bigger celebration yes. oh, look at the train the number 709 just huffing and puffing and arriving on time Changing the time from to life That's more when is fine We've grown a play That must-rap ramble June And Mr. Bing, the moment that it's played. You lead us on the big parade All together now One, two, join the happy throng Everyone start marching string in the must-rap song We'll be singing along. Oh, Mr. Bing, when you sing, that's thing we do. 16, 6 och 0 14 mars 16, 6 och 10 År 2015 16, 6 och 20 Stopp! 16, 6 och 30 16, 6 och 40 16, 6 och 50 16, 6 och 50 16, 9 och 0 14 mars 16, 7 och 10 År 2015 16, 7 och 20 Ja, då har vi hört fröken ur här då Ska vi se, vänta, vänta, vänta Så Då har vi fått rätt datum också att vi har den 14 här då. 14 mars. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nu ska vi se här. Mycket att tänka på här. Vänta. 14 mars 2015 Sverigekanalen live från dalarna. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson här och det är ganska så förkylt och rinnande näsa och klåda grus i ögonen. Det är inte grus i dojan och inte hålig strumpan. Eh uh, eh uh, grus i ögonen. Al Hassel sen blir det Björgpollen också det blir väldigt kul. Aha, så där högt var det. Vi hörde den 14 mars som sagt var 2014 15. 14 mars 2015 och vi har en livesändning eller direkt med en viss fördröjning här från en långsötan byn som gud glömde. De stolparna lutar och sitter olika hål och det är ingen som bryr sig. En del stolpar har också hamnat ända ner på marken men det är ändå ingen som bryr sig. Vi ska väl inte ha med oss några karpstrypare från Karlstad och Kim Blomqvist från Älmhova? Är Det är väldigt, väldigt förskylld. Och hostar så han får återkomma Kim Blomqvist från är Maboda. Nu är vi igång i alla fall och det hörs det här från Sea Datom. Eh Vi kör ju live här lördag kl 16 och jag har kämpat där ett hårt också då med jallerhonet.tk går det runt 1.tk och svärkanalen.com. Jag har tagit bort vissa saker och lagt till nya inbäddade spelare och så. Det går väldigt bra att gå in där. Vi har 34000 besökare nu på svärkanalen.com. Vi betalar när föreningen också nu i mars, april, maj och sen är det färdigt då. Vi har plus Girokonto 634252-1. Information finns på svärkanalen.com på Twitter finns vi också. Och ni som ska medverka på Skype kan kontakta oss på Sverigkanalen snablaro.sverige.nu. Så vi vet det. Om ni är på Skype så kan ni söka där på Sverigkanalen. Skicka en vän för frågan men alla som har Skype kan ringa upp Sverigkanalen. Idag tror jag inte vi ska ha någon Skype. Eh 14 mars 2015. Jag var väl ute i måndags. På onsdag var det väl jag och en diktafon till Longsbyn det luktade mycket hästa borta stora ridstall och, och och massa hästar där som luktar precis uppe på Behinsätten. Eh uh, nu är det väldigt mycket snö och is borta men uh, i Longsbyn så fanns det faktiskt en hel del snö på några ställen. Kamp på vägen går ju inte att gå på. Vägföreningen sköter ingenting där de sandar ingenting så det är ju ren is uppe i norra änden där. Där bryter man bordarmar och ben. Sist fick jag ju gå in i skogen för att kunna komma fram. Jo alltså vägföreningen här i Långsitta som, är, som får bidrag från hela våra kommun och de sköter ju ingenting. Här lutar ju gatubelysningsstolparna står ju inte rakt va de lutar ju ska ju riktas då men det händer ju ingenting. De har lovat det. Och hem på vägen ska de sanda men det det händer ingenting. Och väl skulle vi bo i långsyttan. Här förfaller ju allting, bara förfaller, ödehus. Men vi har i alla fall den 14 mars då 2013, 14, 15. Ja. 2016. Eh. Uh, jag var ute på fredag också den 13e faktiskt eh uh, returstationen och uh, gatuköket som ligger öde. Vi hade nog kunder där. Det är i alla andas kunden tydligen. Och så gick jag trolld bor runt och det är sprickor i asfalten där på cykelbanan som ska anmälas då. Eh uh, på Solhemsvägen så är ett gammalt äldreboende som heter Solhem som nu ska göras om där. Det är en firma som håller på. Det ska bli det är 48 rum. Och det ska bli asylsökande där. Det står tomt väldigt länge. Där bodde gamla gubbar som tidigare hade jobbat på järnvägen här då. Man kan ju se spåren av järnvägen och stationshuset är ju kvar i Långsjöttan och plattformen för godsmagasinet då. Man kan se vilka spår och gamla bilder finns det också. Man går in på samlingsportalen.se till exempel och söker på Långsjöttan eller söker på BLJ. Jag har ju varit i Byvall också. Men i alla fall... Eh, Idag ska vi nog ta det lite lugnt här. Och jag har ju så mycket klåda också va. Så jag kan inte läsa texter och sånt. Ögonen det är klias. Eh, jag frågade Magnus Söderman här. Ifall jag fick läsa eh, hans text där. Europa-fria eh, nationer. Eller vad den hette. Den här e-boken han har gett ut i pdf-formatet. Det var inga problem med det, man tänkte fråga honom först. Ska jag kan sänka lite då? Jo, jag bodde ju i 16 år i Siktunna kommun. Och då det Siktunna hade ju en sändare uppe på vattentornet där i Vallsta. Så någonstans fick höja effekten på från när, när och den hade ju mycket svaga sändare på 80-talet. Det var ju bara 10 och 20 watt. Gick ju bara några få mil. De har man ju ett jubileum på Radio Siktuna. Och man har inte några livesändningar över internet, men däremot har man en sida. På radio siktuna.se är väl där eller korta.nu/s nedstreck radio siktuna. Eh, man har en sida där man kan lyssna och ladda ner program från ett programarkiv. Då kan ni kan gå in på radiosiktuna.se. Och tyvärr var det ju så att jag kunde inte höra Stockholms närrådion När de hade höjt sändarna till 160 watt Men nu är det väl 200 watt Beroende på att rådets siktuna låg så väldigt nära i frekvensen där Jag vet inte vad vi ska hitta på riktigt här Jag måste fundera Kulturminister, men hur kan jag reta upp också Hon var ju på P1 här lördagsintervjun statsministern vill ha bra relationer med en diktatur som pisskar och halshugger sina medborgare. Skrev jag till kulturministern och svaret från den svartafrikanske, icke svenske och icke vita kulturministern det var att jag var rasist. Ja, gud av ykskraft. Jo. Ja. Så lite bilder också från Skärnsund också. Att det var snöfritt där. Det går undan här nu med. Men det var inte speciellt varmt här på fredagen, det var rätt kallt. Långsöten har vi haft bussar då till Falun Lasarett då. När järnvägen drog ner så fick de med bussar också till Byvalla och Hovfors. Och det har funnits borteraffärer och det har funnits mejeri och postkontor på listationer och varuhus och Flera butiker och konsumaffärer och grejer har det funnits här och befolkningen har varit närmare 3000 förut och tre skolor har vi haft. Men det har ju laxat ner vart efter minskat ner. Gatorna ligger röda här mest. Oftast så är man ju ensam på gatan, man ser ju inte människor. Och hus finns det gott om också, men man ser väldigt sällan levande människor. Märkte du nog? Det var i Långsbyn. Jag kan inte säga att jag såg speciellt mycket levande människor där. Jag mötte en brevbärabil. Anker också på en bondgård där va. Och jättefina lader och sånt. Men det är ju nedlagt. Det var full fart i en myrstack också. Men mycket hus finns det. Men det är väl sommarhus kanske då. Fritidshus. En del hus är väldigt stora också va. Till exempel i Västerbyn där med flera våningar och sånt. Men man ser ju inte någon människor direkt va. Det är ju väldigt sällan man ser levande människor... På sommaren ser man då lite mer. Så det är väl så att de här husen har vi gjort om till fritidshus. Gamla bondegårdar som är nedlagda. Uppe norra i den här Hinsyttan och Lägga backen har vi 12 stycken bondegårdar. Och det finns en gård i Hinsytta med hästar och Lägga backen har en gård med får på sommaren. Men det är väldigt mycket nedlagda jordbruk här. Långspil har också en bondegård med massa koser. Västerbyn har minst en bondegård med kossar. Och Fläckemyrans bondegård också har vi också med grisar och vad var det? Vad var det för? Vad var det där? Ja, och och Samuelstals gård också utanför här har ju också kossar. Och det går dåligt också för landhandlarna också i Sverige då läggs ner bycke Garpenberg och är förlorat sen. Jag var där en söndag fanns inte en människa. Jag såg inte en enda mä levande människa i, i Garpenberg. Tog lite bilder och sen cyklade jag därifrån nu via kloster och hem. Eh uh, såg jags inte en inte en enda människa. Och butikerna var öppna, det var handlan. Så det var inga kunder eller någonting. Det fanns inte en människa. På sås hus också. Jag såg inte inte en levande kotte där alltså. Det var helt det var bara jag mycket mycket märkt faktiskt. Eh, mycket material finns det, i alla fall kan jag ju lugnt säga här. Vi kanske skulle köra ut där för klockan 17 lite grann som det led förra lördag med karpstrypan från Karlstad med. Jag tror jag kommer med nästa lördag. Och Kim Blomkvist från Ämmapor hade hosta så att han få återkomma när han har slutat att hosta faktiskt då. Ja. Våldas strid mot islamiska staten. Bölja fram och tillbaka så man har förlorat ungefär 25 av sina områden. Och kryanskar den irakiska armén tillsammans med de andra allyka till. Eh ja. Ja, jag var ute på fredag också den 13:e. Ja, det var rätt kallt måste jag säga. Och jag var ända kunden där på gatorköket också. Det förra ägaren försvann i Gävle. Han finns i Gävle centrum där med en massa exklusivt utbud. Han byggde ut en restaurangdel och där är det ju bara Thomas stolar. Det finns ju inte med levande människor som sitter och äter där. Jag var som en vanlig återvändande kunden. Sen gick man upp på det gamla bangårdsområdet. Det finns höga torn också här som har tillhört Autocompos nedlagda stålverk. De några år innan de la det ner, då lade ner. De byggde ramut för en halv miljard kronor och några år senare så la man ner alltihopa va. Så här jättehöga torn eller vad de är ju enormt höga. Som har ingått i någon slags stålproduktion. Jag kan inte förklara rent tekniskt. Mängden med byggnader som har rivits också sen i gamla bruksområdet och det är enda ståltillverkningen i Era still då. Erast till kloster. Som finns kvar. Men det är kanske bara 140 anställda. Vi hade 1970 1 000. Det är svårt att fatta då att 1970 hade vi 1 000 stålverksarbetare i långsötten alltså. Det var väl fagersta bruk. 1 000. 1970. Gruvan uppe Rällingsberg rades ner redan i början på 30-talet också. Det var ju sammanlagt tre gruvor också. Vi gick alltså på järnväg. Ni kan ju besöka också promleden.se Brukshistoriska... Brukshistoriska.se Ni kan ju till exempel köpa en film som de skickar mot portavgiften. Plus portavgiften. Den kostar väl en 225 kronor någonting. I färg också. Man har filmat den här järnvägen som var här i Långshyttan mellan Långshyttan och Byvalla. Det är en DVD-film. Och om ni då besöker brukshistoriska.se så kan ni se telefonnummer och sånt till dem så kan ni beställa den här DVD-filmen om våran gamla järnväg. Och många utav de här loken och vagnarna lever kvar idag dels på Lämnakatten i Uppsala. Jag besökte ju också station där. Eh Marianne Lund besökte jag ju, pratade ju med Stinsan där. Rinkte på telefon kommer rälsbuss från färd mot Uppsala. Eh två rälsbussar. Jag hade ingen kamera med mig. Eh Ge vi se här. Jag sökte det var ju fruktansvärt varmt där från Märsta upp till Marianne Lund station va. Där finns det då material från den här järnvägen och sen har vi ju järnlåsare uppe, finns det. De köpte de tog över och köpte här från Fagersta bruk. Massa godsvagnar också. Anten Grevstyns järnväg finns det material från den här järnvägen Det är några lokavagnar som är skrotade Men det är väldigt mycket som är bevarat Semma får det då Det ska bli liv i alla fall i det här Tidigare äldreboendet Där på Solhemsvägen Med 48 rum Håller på och bygger om verksamheten För det nya då med asylsökande istället Både gamlingar där som hade varit med Faktiskt På den gamla tiden det finns en bok här, från början av 80-talet så var det en gammal tant som var mycket gammal redan då, en gubbe. De hade varit med på den första resan, 1895 tror jag det var. Då De gick det första tåget, Långsyttan Byvalla. De var med på den turen. Ganska märkligt. Det låter väldigt stark här. Jag kan ju dra ner lite. Svårt att veta hur man ska fort fort på e e inspelningen här. David Long hade mycket kort sändning på Radio SD. De har ju mest repriser, men de har ju några enstaka nya program. Ni kan också besöka radio sd.sc. .se. Ganska seg uppdatering där, men så småningom så kommer de här programmen utom musiken som är bort borttagen. David Long hade ju då han var ju förkyld. Sen körde ungefär ungefär 25 minuter bara. Och sen skulle det komma musik på slutet, men det kom aldrig någon musik. Det var kom in en slinga istället. Eh, uh, ja, då har vi inspelningar också här. Det är så mycket material kan jag ju lugnt säga eh uh, faktiskt då. Och... Dan är det på engelska också. Och som sagt var det har det varit mycket arbete här med net.tk och gäller även ett.tk ett samt sverigekanalen.com. En del saker har tagit sport och en del har lagts till och uppdateras där. Besök korta.nu snedsträck veckans program. korta.nu snedsträck veckans program. På Twitter finns vi också på Sverigekanalen. Och Skype heter också Sverigekanalen. Det kan ni söka på. Och ni som vill medverka på Skype, Sverigekanalen, kan kontakta mig så att jag vet vilket datum ni vill vara med från klockan 17. Och det är då Sverigekanalen, snabbela, Sverige.nu. Plushjulkontot är 634 252-1. Vi började alltså som Patriotiska kultur- och musikförening ute i Saltsjöbo på 1980-talet och sände då på Stockholms närradio som som Radio PKMF. Vi sände mellan 1988 fram till 2014 på Stockholms Närradio och på slutet var det bara 30 minuter och våran gamle sjukeskräpplige tekniker Geor Lindberg eh har tagit över den gamla sändningstiden vi hade på Stockholms Närradio 88 MHz mellan 17 till 18:30 med sitt radiofrekventa. Man ramlar ju om kulgubben också kommer inte upp. Sist var han ju loppade upp på backen i en hel timme också innan grannen kunde lyfta upp grubben. Så att jag vet att hyllingen han kommer hålla igång faktiskt. Han har alltså en villa full med gamla radiorapparater och grejer så att det ser ju inte klokt ut. Har jag har aldrig sett något liknande hela mitt liv, jag måste säga. Kabelhärvan under mixerbordet måste ju vara nytt rekord också i i kabelhärvals. En halv miljon med kablar som ligger i någon enda röra under. En enda rör alltså. Och höga med gamla trasiga kassetter och grej. Och stora tjocka lager med damm är det också. På mixerbord och allt. För han rengör ju aldrig någonting. Utan det är ju smutsigt och trasigt och, och dammigt överallt. Verandan var ju helt rutten också sist där. Treplankorna hade ju ruttnat helt och hållet. Ja... Vad ska vi hitta på? Jag kanske mellan 17 till 18 kör lite repris här med karpstripar från förra lördagen som det kunde låta då den första timmen, eller jag menar mellan 17 till 18. Vi har ju podcastprogram också där på podomatic.com gratis, men då får man ju bara 500 MB så efter ett tag måste man byta konto. Ni kan också söka på Mix 88 MHz, vi har några Tusentals med kassettband så ligger här i stora plastkartonger och såna plastlådor, plastlådor och kartonger och det är lite överallt så är det kassettband här. Vi har ju kopplat in här och kan ju ansluta det här två dubbelkassettäck och tekniks kassettek också, den gamla studiomixen här med 16 kanaler har lite brummjud men det går att ansluta här via den också in. Det gick sjamp också med här laptopen som skulle hade uppdaterat Windows 8.1 och då försvann ju nätverkskortet va. Så jag var ju tvungen att försöka lösa det där till slut så fick jag återställa då till Windows 8.1 och sen fick man ju då räkna ut eftersom det externa ljudkortet inte ville vara med så fick man köra med ett internt ljudkort då från Realtek och då måste man klura ut hur man hur man gör för att kunna prata live där från från den här laptopen och det finns alltså en inbyggd mikrofon som är inbyggd tillsammans med en inbyggd webbkamera så det så fort man börjar prata där med hörlurarna så hör man sig själv. Man har inte inte aktiverat eller någonting. Det finns alltså en inbyggd mikrofon och sen kan man koppla in tvåans mikrofon eller koppla från cd-datorn här allting, mikrofon och allting via ljudväxel in och två dubbel två dubbelkassettdäck också. Eller spela musik från en cd-spelare med mp3 eller från mp3-spelare också via out från laptopen där uh, HP. Men man uppdaterade han då till Windows 8.1 och försvinner istället uh, nätverkskortet va. Då, då är det helt helt borta alltså. Så har man ingen anslutning till internet istället. Det var väl ett kasstall. Tog ju tid att klura ut och där också hur man ska kunna köra live från den. Ja, här finns det mycket. Faktiskt då vi har ju då Sverige vi har ju då jag tror det är korta.punkt.nu/nesträck/boxen. Du kan ju lyssna dygnet runt. Jag tror det är på musicwebtown.com det ligger det där. Eh korta.punkt.nu/nesträck/boxen. Där ligger minnesboxen eller Sverige genom 100 år med Sven Sven Järring och det är Edvard Persson och det är väldigt mycket unika saker. Så man kan lösna på det här alltså korta punkt nu snedstreck boxen. Man kan alltså köpa så här CD-skivor med århundraden inlästa av Kai Karlholm och Ulf Älving med flera. Sverige genom 100 år. Eh ja, det här med radsiktuna var det så intressant på något sätt att säga de sände väl i mån då. Och de hörs inte på internet men de har i alla fall en arkivsida. Jo, det är ett fel de gör på Rode Sikturna. Så de fortsätter att säga fel. De säger nämligen att ansvarig utgivare är föreningen, men det är ju en förening kan ju inte vara ansvarig utgivare utan det är ju en person. Så att de säger ju allt alla alla säger ju fel där. Då finns också att det var när Killes mötte Torbjörn en gång för länge sen som körde countrymusik som flötade till Eskilstuna. De har ju jubileum nu i alla fall. Och sändaren ligger på ett vattentorn. Jag minns att det är kött. En hög torn som kom från sändaren en gång. Det var något fel. Och då kom det några gubber från Dorup i Piteå. Ner till vattentornet i Valsta. Det tog en vecka då. Att fixa till den sändaren. Med någon hög, hög torn som köder kött bara. Det var ju ganska häftigt i alla fall i Sverige. När vi fick sjöksväxemhet med när radio tack vare Folkpartiet. Eh det började väl redan 1978 då och 1982 tror jag det var så blev det väl permanenterat då. Jag har ju gamla inspelningar här från början av 1980-talet och det är en hel del kassettband som är överförda över till dator och MP3 ljudfiler, men det är en väldigt massa kassettband som ännu inte är överförda och många kassetter är inte ens märkta. Ja, det här finns alltså inspelningar från 1980 och liknande va, 1980 och 1981 och så vidare. Det är väldigt länge sen det här måste jag säga. Och ljudkvaliteten är väldigt skiftande också från kassettbanden. Ibland är det väldigt bra och ibland är det inte så bra och ibland så låter det väldigt dåligt och en del kassetter kan gå av också. Faktiskt då. Ja. Så land landhandlarna har i problem. Vi har ju då cyklar cyklar en gång här från Via Husby Länsväg 69 Fäggeby och svängde jag vänster mot Säter och cyklade in till Säter stad. Jag bodde ju periodvis under några år i början på 2000-talet i Säter i Sigebo där och Bettans livs där har tagits över. De som de som hade den den flyttade tillbaks till Gotland men de som har tagit över den Bettans livs i Fäggeby. Så ligger ut med vägen mellan Hedemora och Falen. De kom faktiskt från Indien. Så att indisk familj som har hanom Bettans livs i Fäggeby. Man kan se att det är ungefär 7 km härifrån på en skogsväg ovanför Flyttjesjön fram till Evenplan går Alkers vägen eh uh, in genom skogen man in i Säter kommun. Och sen kommer man fram till en by som heter Nyberget och sen kan man svänga vänster ner mot Löveåsen, svänga höger. Förbi ett nedlagt sågverk några kilometer och sen när man faktiskt är inne i Falun kommun. För efter när Hedemora kommun tar slut i västlig västlig riktning har ju en enormt en skogsvägar här uppe alltså. Det gäller att kolla på var man är någonstans så man inte eh uh, Sjätes kommun i alla fall mindre än en mil kan man säga i västlig riktning och sen börjar Falun kommun. Man kan alltså stå på höga höjder här och se en enormt massa fantastiska höga berg och långt där borta så är det ju höga berg som måste ju ligga inne i Falun kommun. Det är helt otroligt vad mycket höga berg det är faktiskt då. Jag publicerar ju också lite filmer ibland. Man kan ju se också vindkraftverken som ligger här utanför Garpenberg. Det ska byggas nu också utanför Stjärnsund. Några stycken och sen ska det också byggas ett stort antal över på andra sidan i Gävleborgs kommun. Om man är på den övre vägen ovanför Västerbyn så kan man ju se några av de här vindkraftverken som ligger alltså utanför Garpenberg. Ganska imponerande grej i det här. Ja, jag har väl inte planerat något speciellt här, men... Jag tror inte jag sitter och läser texter i timmar här. Det tror jag inte orkar mer riktigt. Men mellan 17-18 så tror jag att vi kör en repris och... Från förra lördagen Som det lät förra lördagen I alla fall mellan 17 till 18 När Carpstripan var med Jag tror han skulle komma ner nästa lördag Och Kim Blomqvist Få återkomma till mig när han har slutat hosta Och han skulle medverka på Skype Och ni som har Skype då Och vill medverka Hör gärna av er till mig På Sverigekanalen Snabela Sverige.nu Och meddela vilken lördag som ni vill medverka på Skype där vi då heter Sverigekanalen och det är från klockan 17.00 men troligtvis inte idag. Eh uh, Sverigekanalensnabela sverige.nu På Twitter finns vi också då och heter också Sverigekanalen. Vi håller ju på då men när då är i Stockholm när i 26 år faktiskt då fortsätter nu istället över internet. Om man vill kalla så kallar det för netradio eller det kallar det för. Det är inte så lätt att det är jag som är basen för baset. Det är jag som är basen för baset. Det sker dock så nu från Spronnar är det väl. Ja, titta. Per Brönnström ger sig inte. Han blev utslängd från Geolinberg studio på grund av fyllor och sånt. Men här har vi då en wave inspelning va. Trottvis. Som man kan göra om med Perse Brönström snart 80 år som sänder eh, på Sonas Sümmeberg när radio 97,3 mega här så de har ingen hemsida, de hörs inte på internet heller va. Radioknist, det är väl kristna nationalister i Sonas Sümmeberg. Han missade i början av programmet. Så här är de sista 40 minuterna. Han sänder alltså varje lördag mellan 17 till... Ja... Om det är Wave så kan jag göra om det till... Uh, uh, MP3. Men inte just nu då. Nu lägger vi det här på... Skrivbordet va? Nu ska vi se. Nu... Jag fick det med e-post e här, en bifogsfil från Solna Zumberberg i Naradio. De har ju ingen hemsida och de hörs inte över internet. Han missade det lite grann, men det var 40 minuter av... Lite tekniska problem i ljudet också står det här. Och eftersom det är i WAV-format så kan jag göra om det med sådana här converter-program sen. Så att det blir MP3. Nu söker jag efter virus där. Nu ska vi lägga den på skrivbordet till att börja med då. Från e-posten jag fick från Hasse här i Solna. Nu ska vi se om vi kan hitta han här. Måste jag leta litegrann här? Vänta. Där har vi den. Jag får göra om den här waven till MP3 så småningom. Det kan jag egentligen hålla på med just nu. Men jag tror vi ska försöka att få fram den här i vi nämpan och spela upp lite grann hur det låter när den gamle fyll fyll fyllgubben som är snart i 80 år sänder på Sonan Sömeberg när radio. Eh jag hade ju gubben ett tag i min studio också 36 där och då var han ju ganska full ibland. Ska vi se vi ska vi se Aj, nej vill inte spela upp. Aj, det är någonting konstigt med den här ljudfilen kan jag säga. Den vägrar det. Den vill inte spela upp det där. Det är så wave inspelning från Sonna Sundberg när radio av Hasse där är ju såna Microsoft Wavesound format WAVE står det här mm. Ja vänta nu uh, WinAppen kanske inte kan spela upp WAVE-formaten vet du Nej just där. det, den kan inte spela upp WAVE Vi ska se om vi kan ta ett program här och gör om gör om det här nu till mp3 vi ska se wave till mp3 eh uh, winamp kan inte spela wave format tydligen eh uh, men jag kan spela så här bma uh, jag har ett program här för att göra om det hela rakt vi ska se Jo oh, herregud eh uh... Vi får en baby Någonstans finns ett program här som gör om waveen till mp3 Vi ska se Vi ska se Jag måste... Ska vi se... Jag tror inte Waven, eller... Winamp kan inte spela upp WAV-formatet tydligen. Det kan nog stämma. Nu ska vi se här. Uh, vänta lite grann. Flack till MP3, nej. Flash till MP3, nej. Flack till MP3, WAV. Här har vi wave till mp3. Starta vi upp här. Vi ska försöka göra om den här ljudfilen då till mp3 format. Faktiskt. Det hade ju alltså Per-Se Brunström i min studio där i midsommarkransen under en period när han var osams med Göran Lindberg. Eh. Uh, Vad ska vi se? Vi kan ställa in på 96 kanske där eh uh, så inte, vi kan inte spela upp i format till längre. Det stämmer nog. Så vi måste göra om den här nu till till MP3 format istället. Let's give us a. Vi har ett skrivbord som det kallas där och ska vi hämta upp den här ljudfilen. Där ligger Per så ja. Vi gör om den från Microsoft Wave till MP3 så där. Konvert har börjat nu. Jag väntar lite grann här tills den har gjort om den här ljudfilen till MP3-format. Ja. Vi får avvakta lite grann en stund här nu. Det är så att Windows kan inte spela Wave-format. Just det stämmer nog. Den kan spela WMA till exempel va. Windows Media, ja. Men vad vi kan inte uh, winnumpen spela upp uh, tydligen. Eh. Mm. Jag har gjort mycket arbete här på jallerhonet.tk, jallerhonet1.tk och även på sverigkanalen.com. Nu 34000 besökare och lyssnare. En del saker har tagits bort och andra saker har lagts till. Och nu kan man också då lyssna på kanal 1 här på det vill både avdelningen avdelninga nyheter och på avdelningen blogg också tror jag. Det. Och sen har vi ju gästboken. Där finns eh Eurofolk Radio eh outer starter. Nu kan ni besöka eh, de olika avdelningarna där. Det ska spelas upp eh, spelare på alla kanaler nu där. Eh om oss, kontaktavdelningen. Ja, nu ska det tydligen vara rål här då. Men nu ska jag bara försöka att eh äh, hitta den här. Det är inte lätt det här. Men fan, fan är det meskelsuna. Här måste få in det. Det är va. Vi ska se här. Vi ska se nu om vi har en mp3 ljudfil. Har vi där Vi ska se om vi kan ta och Lägga in den i, i kön i, I kön här på Winamp och Få den att spela upp Eller om det ska vara något fel för att, Det har ju strulat förut också med ljudfiler Som, som Hassi och so Solna har skickat till mig Men nu tror jag nog Här har vi Skapa framtidstro Jag, Per Brynström och andra i Medborgarpartiet eh vet hur den kommande ekonomiska krisens som mäntas komma hur den ska lösas åtminstone på ansvarshetslag eh i praktiken på styr förklara vad ansvarshetslagen betyder med mera. Ja, då Per jo, det är det att har man lagar i Sverige så ska det följas men nu är det lite si och så med det utan här kan man göra nästan vad som helst utan att få någon straff i Sverige för fängelserna är fullbelagda och det finns alltså ingen plats för Ny tillkomna att eh hur skerast det? Alltså brottslingar då. Och jag kan läsa upp en annat en artikel här ifrån eh ska vi se här nyheter i eh, det var alltså i, i en artikel i Söderort i Barnhagen bland annat. Här står det pråstutgivare det från utlandet på stöd. Och sen står det så här: Utländska borgsnar som är prostituerade eller har drivit uppe fenomenhandel bör ha rätt till stöd från kommunernas socialtjänst trots att de saknar uppehållstillstånd. Hör ni det? Saknar uppehållstillstånd. Alla som är de kan ju komma hit, kvinnorna då kan komma hit och säga att de är prostituerade och de får ingen hjälp i hemlandet. Eh och det finns inga som kan kolla det. Så eh, kommunerna bör också på rätt att identifierade prostituerade och kunna ge dem det stödet. Det är ett förslag från länsstyrelsen till utbildningsstödparlementet. Bakgrunden är att socialtjänsten många gånger inte kan erbjuda bistånd. Det är så här att de störningarna kommer från kområden när det går inte komma åt förkänner de. Nej. Det är Aha. bara så. Ja ja. Men bakgrunden är att socialtjänsten många gånger inte kan erbjuda bistånd till personer utan uppehållstillstånd stöd och vård trots att behovet är stort. Ja, här på kriminella stöd och tystede och allt eh ja så att eh röstar du på Medborgarpartiet nästa val. Och då säger jag det gör ni inte det då tröttnar Medborgarpartiet har jag hört medlemmar i medborgarpartiets styrelse att då är Sverige förlorat, då finns det ingen hjälp att få för Sverige och svenskarna så att då är det bara att hälsa hem mycket snack som det pågår och liten verkstaden så därför rösta på Medborgarpartiet som vi står bakom istället för Sveriges redning och för folkets bästa. Rösta inte på de mannda partierna utan rösta på Medborgarpartiet, hör ni dem? Om ni vill att Sverige ska räddas då ska alltså ni rösta på Medborgarpartiet. Glöm inte det. Och eh, jag kan ju läsa upp hit här vad medborgarpartiet samarbeta med. Det är den kristna naturvården. Ehm den heter Radio Knis och föreningen Knis och sen Medborgarpartiet som står bakom det här att vi är den kristna naturföreningen i Sundbyberg, Södra Stockholm och hela Sverige. Vi arbetar för naturen och för folkets bästa i Sundbyberg, Södra Stockholm och hela Sverige. Radio Knis kan så som det stadgades. Jo, och det vill jag säga, det är Radio Knis som står bakom de här närradio sändningarna också. Radio Knis Och eh, vi arbetar då för naturen för folkets bästa i som det i Södra Stockholm och hela Sverige. Radio Knis skall så som det stadgades i samband med föreningens bildande 2007. Eh 10e i första 2007. Även fortsättningsvis är det ett syfte till och ideellt arbete för naturen och för folkets bästa i som det är i Stockholm, Södra och hela Sverige och för medla andliga nyheter eftersom vi är ett kristet parti också. Hur är det? Alltså vi är ett kristet parti. Jag måste ta lite läsk här. Och de här papporna de de bara flyttar sig. Man måste ställa en el säger den för att hålla upp alla papper här. Och eh, jag sysktat i ideellt arbete för naturens och för folkets bästa i som det dig, solna Stockholm och hela Sverige. Och för medla andliga nyheter i den materiella tillvaron, samt beslag som kan leda till bättre på naturens och för folkets bästa i som bebyr såna i Stockholm och hela Sverige. Adressen är Radio Knis, Kärrov Medborgarpartiet, box 8103. Hon är det. Adressen till Radio Knis är Kärrov Medborgarpartiet. Och eh, när vi ställer upp också i valet så kommer vi använda Medborgarpartiet. Hon är det. Alla ni som lyssnar att vi kommer gå ut med medborgarpartiet som politisk parti medborgarpartiet kommer det heta och det har vi arbetat med många år också och ni kan skriva dit om ni vill fråga om någonting eller skicka ett bra förslag på politik och andra intressant saker alltså med eh, Karov och Knist medborgarpartiet box 8103 104 20 i Stockholm alltså medborgarpartiet box 8103 104 20 i Stockholm plus eonumret är 1953 sträck 9 om ni vill skicka en krona eller en ett öring vad det är som hade skickat och en tioöring men skicka gärna en krona eller 10 kronor eller 100 kronor eller 1000 kronor för det går oavkortat till politisk verksamhet och radiosändningar och eh, vi när ringer finns telefon 08 649 51 01 alltså 08 649 51 01. Och i studion kan vi ta det Peter. Det är alltså 072 eh 010 8009. Och sen GSM mobil. 072 010 8009 och det var på samma eh telefonnummer till studion 072 sne sträck 010 8009 Programman så är utgivare är Pålse Brunström het Johansson och studieteknik är Börje Frid. Ja. Ehm. Då jag ska väl ta lite till här. Bröstet i erade från utlandet förstörd. Det kunde man läsa i mitt i Söderåt i Barnhagen nummer 13. Alltså det är flickor som kom hit till Sverige som inte är svenska medborgare de är prostituerade de är de på eh och arbetslösa har vi 220.000 i Sverige men de får inge stöd de går bara och väntar på arbete men prostituerade och arbetslösa utanför Sverige kommer hit och får stöd men våra egna flickor och arbetslösa i Sverige. Ja, och arbetslösa i Sverige på ingenstans. Så är det. Och det kunde man höra och läsa i på publikationer i TV aktuellt och som den LPT 10:e 2013 i TV aktuellt. Och eh, där sades det saades bland annat också att 220 000 arbetslösa finns i Sverige idag. Och eh, ja, det säger sig självt egentligen. Och sen plus 70 från utlandet får stöd. Eh och det stod i på scenen nu här socialtjänsten och mitt i söderut stod det den 6 mars 2002 att tisdagen den 6 mars 2012 då fick förste eh, tigare ut i Europas stöd i Sverige och i länet i Stockholms län utländska boxar som är prostituerade och eller hållivet upp för människohandel eh och den bör ha rätt till stöd från kommunerna och kommunernas socialtjänst trots att det saknar uppehållstillstånd hon är det trots att det saknar uppehållstillstånd i Sverige kommunerna bör också på rätt att identifiera prostituerade för att kunna ge dem det stödet det är förslag ron lejon styr sen till utbildningsstegpallementet. Bakgrunden är att socialtjänsten många gånger inte kan erbjuda prostitutioner eller personer utan uppehållstillstånd. Stöd och vård trots att behovet är stort. Och det kunde man läsa i Söderort. Med i Söderort Eh ska vi se här nu vad var det stå. Det vill se en dator med mitt i söderoten 6 mars 2002. Det var det den. Ja. Och sen ja jag tar jag lite här spåradis. Jag kommer släppa in Peter snart här också sen på framföra lite årskitter också. ...och eh, uppmuntra er att kontakta oss. Mycket snack och lite verkstad. Därför ska ni rösta på Medborgarpartiet som vi har som... ...mycket snack och liten verkstad. Hörs du? Därför ska ni rösta på Medborgarpartiet. Ja. Ja, ja. Medborgarpartiet och Radio Kniss... Eh mycket snack och ännu mer verkstad. Ja, just det. Det är inte mycket snack och liten verkstad. Nej. Det är mycket snack. Ja, men det såg jag väl mm. inte. Jag såg väl inte. Nej, men jag sa så där att det jo, var jo. bara skillnad på det och det va. Ja, ja. Att Medborgarpartiet och Roddy Kneel, det är mycket snack och ännu mer verkstad. Ja, det är det ju. Det är ju inte mycket snack och liten verkstad, utan det är mycket snack och ännu mer verkstad. Ja, det är det ju med kistnak och litenberg då har jag skrivit här rösta på medborgarpartiet istället för Sveriges räddning för folkets bästa istället för Sveriges räddning så eh vi i medborgarpartiet arbetar för folkets bästa ja ja det, det. hörde ni alltså vi arbetar så för folkets bästa i uh -huh. Sverige. Just det. Och därför ska ni lyssna på Radio Knis på 97,3 MHz på lördaga eh 11 till 15.00. Vi kommer utöka också sändningarna men fortsätt och uh -huh. lyssna på våra sändningar som är då till exempel uh -huh. mellan 14 eh till 15.00. Ja sen hade jag ju lite annat här också Det om rasism Alltså om rasism Och präster och profeter Oj Papperna ramlar här Men jag hinner ju inte Ta upp och jag tänkte Överlämna till Peter också Sen han har ord eh, Och Radio Knes Fortsätter som vi har gjort Hela tiden Och ehm Och jag bara tar det också att vi är och den kristna naturföreningen i som det bey sona Stockholm och hela Sverige. Vi arbetar för naturen och för folkets bästa i nämnda områden och skall så som det stadgades i samband med föreningens bildande 2007 01 10 även fortsättningsvis Eter syftar till och idéellt arbete för naturen och för folkets bästa i Sumba berg, Sona, Stockholm och hela Sverige och förmedla andliga nyheter i det materiella tillvaron, tillvaron samt beslag som kan leda till det bästa för naturen och för folkets bästa i Sumba berg, Stockholm, Sona och hela Sverige. Adressen är Radio Kniss Ja, det har vi tagit Kärrum Medborgarpartiet Box 8103 104 20 I Stockholm Och vill ni skicka er ett bidrag Så har vi ett postironummer Plusironummer Menar jag Som är 1953 Sträck nio Och sen om vi kardinalfrågan med det kan vi ta upp nästa vecka eller på någon annan sändning som vi ska ansöka om. Ja. Eh, nu har jag ju ett eh framfört lite saker och Peter är väl beredd på och eh, prata lite också. Eh Jag har ju meningen att vi skulle ha gäst i studion också men vi har ju också gjort lite ändringar här i studion för vi, vi ja det får väl Peter prata om också. Men glöm inte Medborgarpartiet och rösta på Medborgarpartiet och Radio Knis. Är det inte så Peter att ni kan ju rösta på Radio Knis och det är eh till och eller arbeta med Medborgarpartiet och Radio Knis så att det ni kan fortsätta och stödja Medborgarpartiet och Radio Knis som vi heter och när vi sände närådjon på olika tider Och vi kommer utöka våra sändningar både i närradion och på andra ställen och utöka med lite andra personer också. Så välkommen att lyssna. Och eh glöm inte när ni står i en vallokal så ska ni rösta på Medborgarpartiet. Och då tillfaller rösten både eh och alla som arbetar med Radio Knis och eh Medborgarpartiet. Och eh Medborgarpartiet var det som bildade partiet och eh och eh Medborgarpartiet också. Och partiet med jätte i politiken. Vi har ju lite information här, men om det finns lite tid över så ska jag ta och läsa och med borgerpartiets arbete att för. Men Peter vill också säga någonting och det ska han göra ha för rätt till också. Så att vi jag gör överlämna ordet till Peter och eh, ursäkta om jag har bubblat för länge. Men nu kommer Peter Johansson. Välkommen Peter. Det är bra för sig. Ja, just det. Vi kör vi här då. Vi människor vet egentligen inte så mycket vilka vi är då Sammanfattningsvis av helheten som för sig har pratat Eller vad livet går ut på då Varför är vi är här på jorden Men det kan vi inte erkänna Hur skulle det vara då om alla går omkring och visar Hur osäkra de är och hur rädda de är Och hur fyrvirrade de är Då skulle man ju inte få några tjejer om man Eller killar om man är tjej då va maskulen det blir populärt och inne bland kompisar om man går omkring och tollar dem fullständigt förvirrad och liten och rädd man är. Så därför spelar alla istället. Här är det. Jag har flotta kläder. Jag har allt under kontroll. Så är man tillräckligt övertyglad, så kanske alla rent utav börjar tro på det där. Men i själva verket så vet man egentligen ingenting. Han är lika förvirrad som de andra är och på det viset spelar alla Och till slut Kära lyssnare Det har blivit en stor komplott Eller en gemensam komplott Där alla då lurar alla Vi är och kemikalier Vi har kommit till Utav en slump Det var en big bang Och så kom allting till Har man en sån här allmän uppfattning Där alla då lurar alla Att man har en sån här allmän uppfattning Där alla lurar då Att de verkligen har förstått Och tycker så här Och hänger man inte med och tycker så här det är man ju inte vetenskaplig börsen. Nej, så det är ju ni ledare och vetenskapsmän i spetsen som inför såna här idéer. Och egentligen hur man många... ja, vi ska ta och eh uh, lyssna på hur det kunde låta förra lördagen när Capstrippa var med i alla fall nästan den första timmen eh, mellan 17 till 18 där. Hur det kunde låta då. Vi kan ta och spela upp det här. Dagen nära, dagen för... Då genen är närå. Då genen för för vintern. Då för te måste då, vad var hon flyga? Hon har en svart pappa och en en dansk mamma och är uppvuxen i Småland. Ja, tycker du att hon är svensk småländig? Vad kom tycker uppmål då då? Sen vad andra personer tycker då, det gör någon någon fembar då. Ja, det äh, det är ju så här att ja, hon är väl adopterad och bara fatta saker åt. Eller? Fatta Nej hon har en svart pappa som träffar, oka, oka. Hennes svarta pappa träffar en dansk kvinna i Danmark Och som är uppvuxen i små Hon kallar mig rasist Och jag är afrofob Jag hatar afrikaner och Jag är sexistisk också och, och rasist Det är enda hon har att komma med alltså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 det är fruktansvärt hemskt. Det här är ju en grej som som som borde kraftigt fördömas överallt i världen. Eh, uh, men det här är ju väldigt väldigt känsliga ämne. Man får inte prata om och här chocka upp bollar. Det det ska hållas käft om det hela tiden. Man får inte man får inte ta upp det här. Det här är ju som sagt som jag sa förut här, så, det det här är ju här ser vi ju ett, ett tydligt bevis på rasism. Det här är ju rasism när man gör på det här viset. Men, vilket innebär att om man jämför det som händer i Sydafrika det folkbolet och så jämför man det som då de politiskt korrekt av oktober då till exempel Ron Alis på Knulle ursäkta jag sa fel det var ändå Knucke jag tror väl eller vad jag, det jag säger alltid fel där men det det det där det där folkbolet där vill ta gitarren också bara vad är rasism liksom de har ju de har ju uppfattningen som till exempel Ron Alis på har ju uppfattat så fort ja som till exempel du är ju rasist bara för att du säger Ribota det eh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 på grund utav att de påstår att det var massa hat och hets och hot och våld och det och det bla bla bla, bla. och höjer tar med bakräkten så drar de med var och en och så vidare. Eh, uh, håller nu ska jag vitta till det igen. <grann> Nej, men då har ju då tydligen fått hot några stycken då och de menar då på det att de drar och de här roten över samma kan som hon drar kritik och så vidare. Men det är ju så här faktiskt att vilket hot tydligt har fått jag bloggade för för övrigt om det där förra veckan och tog bort jag laddade in de bloggläggen på hennes Facebooksida att de tog bort de konstiga liksom. Förstår inte varför riktigt. Det var ju väldigt väldigt märkligt. Här. Hon så påstår sig att våra för alla började ske. Jag vet då inte om han har problem med åsikt och så vidare. Det var ju hon själv säger. Och så tar de bort ett simpelt blogglägg som kritiserar henne. Det tycker jag kan säga ganska mycket. Sen så jag säger det ju faktiskt här att hon har ju tydligen fått hot då. Hon var ju polisanmäld då utav de hoten också. Polisen har tydligen inte kommit någon vart be motivera på lite kan hitta de här e-mailadress eller de här det är de här personerna skriver och men hotar ifrån kan man inte hitta de här, de här internetadresserna av ah, något håll ständigt varför är det väl mer oklart men alltså tycker jag det är lite patetiskt också när vad skriver eh som hon har ju varit inne på deras blogg och kollat lite i andra senaste veckan här och där står det bara att obet hot som har fått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 då påstår du att jag blev hotad. Jag också blev hotad. Jag har fått fem ganska tydliga mordhot skickade till en utav mina bloggar vid ett tillfälle. Det där fem mordhot mot tog jag under loppet av ungefär 3 månader. Och det var väldigt väldigt klara och tydliga mordhot där man har skrivit till mig att jag ska ta död på dig till jävlas svin och så vidare. Jag ska sätta en kniv i dig. Du ska dö helt enkelt. Eh, det var ett utav mordhoten jag fick. Och jag har för övrigt fått tre hot om grov misshandel. Uh, om jag skulle stöta ihop med någon av de personer som har hotat dem här Så skulle de misshandla mig rejält Jag skulle se på både det ena och andra Men nu är det ju faktiskt så också att de här personerna som skriver sådana saker Och även de här personerna som Alexandra Pascalino påstår har hotat henne Det är ju väldigt fega och yngliga människor Det kan jag säga till hennes försvar i alla fall Samtidigt ska hon nog själv inte komma dragande så anklagar folk för att skriva det och det Och ringa upp henne och säga det och det Telefonen och är precis lika någon själv Och jag tänker när de har bestämt Och på saker som har sagt Om människor, till exempel Ett visst partier bland Sverigedemokraterna Som hon inte gillar att ha öst en massa spy Och galla och även hat Och i viss mål förtäckta hot Mot vissa Sverigedemokrater Och hon har även Sagt saker och ting Om invandrare bland annat ifrån Grekland som inte, jag tycker det är okej okay. men annars var det ju grekisk invandrare som ringde in till Ring P1 vid ett tillfälle och påpekade här då att, att, att, det att den värsta rasismen, om man vill säga att begås mellan olika invandrargrupper, att det skjuts mellan invandrargrupper till höger och vänster. Och då gick Alexander Pascalino på den här personer då är det aldrig personer om jag minns rätt och sa bra så här men vem har du skjutit sen senaste veckan vilken du springer du runt omkring med och skjuter folk och då sa hon, nej, jag nej det gör inte och då förstår inte jag varför du tar upp det här igen. Hon satt och hånade honom hela tiden och sen när han började sitta hårt på tårt lite bättre då sa hon så här nej du är väldigt på grattins slut vi har inte, eller, vi har inte tid att prata längre så grej. Och det är inte första gången då sådast av såna här personer som har riktigt nog sagt har haft kritik emot saker och ting som hon anser då Är rätt och riktigt Men de personer som ringer in till henne Som inte passar lite in i hennes världspel Och hon är ju inte den enda På Ring P1 som håller på att fjanta sig på det här viset Vi har ju den kärre gamla kommunisten Teppa Svågövar också Som tål inte att höra någonting som inte stämmer överens I hans eget världspel Ändå slänger han väl inte på Nu gör han inte riktigt examt, exakt samma sak som Pascal Lido gör men någonting i den stiden också När han till exempel Nådde jag hörde något något något avsnitt i Rig Petar satt och hånade en kvinna som som tydligen då hade blivit tvålltagen utav ett jag invandare. Dessa invandare var då tydligen beslivsspråkare och satt och hånade henne och talade bort dem föränder att hon hade fel i det och påstå att att det inte ska dömma de personer av indirekt påstående från honom var förledd att man inte att hon inte skulle dömma dem som hade våldtaget henne. Han sa ju inte där rakt ut, men det var ju ganska uppenbart vad han menade för någonting. Och så vidare, och så vidare. Och han satt ju då hånande för att hon hade blivit våldtagen. Och det tycker jag att sitt... Han har ju även gått ut och sagt att Lars Wilk sinstens gal och polisbeskydd. Tal på Lars Wilk, så jag återkommer till Lars Wilk som en stund. Det var förresten en gång som jag tänkte upp på att ta, ta upp om Lars Wilks kvällsprogram. Med programledarens tillåter så naturligtvis. Vilket jag hade tänkt att göra sen. Men i alla fall, han har ju då kräktat ur sig en massa saker och ting till folks var riktigt uppberatt om kanske sina erfarenheter om till exempel invandringsnackdelar och så vidare och då såtte hon honom ganska rejält. Eh skillnaden mellan honom och Pascalid då tror jag dock är att eh han har nog lite lättare att kunna skilja på kritik och och kritik än vad hon har tror jag. För då anser ju tydligen då. Det verkar i alla fall som det är två sak då när du skriver och så vad anser du då att hat och hot är detsamma som kritik. Och visst, det är ju inte försvarbart att hon har fått hot. Som de sa, det var ju en person som hade skapat en e-mailadess enbart på grund av för att kunna skriva skit till henne. Och jag tycker att det är ju väldigt, väldigt fientigt om man fattar sakerna att säga det här en vuxen person en så kallad vuxen person. Jag tycker att det blir väldigt löjligt när man skapar en e-mailadess som heter Pascalidiohaten som avlade hotmail.com och använder den bara till att skicka in en massa dygnar till henne. Det tycker jag är ganska löjligt. Den här personen vore var, att vara så pass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 eh jag har för att hoppa på det lite ja Ursfäst nu ska jag vara då. Det va? Nej, i alla fall jag har hoppat på hade i ett till mina blogglägg. Men jag var inte direkt otrevlig mot han tycker jag. Jag menar bara på att en person som inte alls lär sig någonting att 25 år tycker jag väl förmodligen inte är så där jättestor chans att komma lära sig någonting nu heller eller otydligt ska tillbaka och igen så kalla helt gusten. Jag önskar bara att personer som Pascalidio kunde inse att de inte är absolut på något sätt oskuldiga till det hatet eller vad hon vill så själv att dra på sig själva för bara tanke på vad saker och ting som hon säger om människor i olika sammanhang som hon inte gillar och överräker ju sig bara så hat och cool, eller indirekta hot och grova förtal om dessa personer. Så jag tycker att hon ska nog inte säga så mycket om sina så kallade hatare med tanke på att hon håller på med precis nästan precis samma saker som hon anklagar sina så kallade hatare för att göra. Så jag tycker inte att hon ska säga att dugg. Men jag tror att ther så hon hade hon har varit i en sån hög sitt så pass länge att de har kommit till en punkt där hon inte kan skilja på hot eller hat och kritik. Och det är väl så gör att hon har ju varit såna så kallade experter så pass länge och påstått vad vet och talar de. Men då kommer till en punkten där liksom när hon när hon, när hon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 tidigare i veckan här att Lars Vilks skulle tydligen framträda på ett, eh, på ett Folkets Huls någonstans i Göteborg men eh, igår då så stod det klart då att han inte kommer att eh, delta i det här, det kommer inte att bli någon planerad debatt med Lars Vilks på det här Folkets Huls i Göteborg och orsaken till det är då tydligen då att, att man inte kan garantera hans säkerhet, alltså det heter utåt sett som det som akut heter det är vad det här lärarförbundet då säger eh ja just det ja eh ja det det är vad om jag minns rätt så är det lärarförbundet då som har stoppat det här och eh medar då att att man inte kan garantera hälsa säkert på något sätt då. Och efter det då så har piratpartiets då så börjat leta efter en ny lokal att vara i. Eh uh, Ja jag sagt den kanske bra ihop det riktigt ja. Det är Gustav Nipe här som är förbundsordförande i Unga Pirat som säger att det inte blir någon ytterligare fredsdebatt, men Vilks är anslutet till meddelander och det finns helt idéer som vi tar emot arrangemang då. Och det är det förbudet det att man kan inte garantera Lars Vilks säkerhet, men problemet är ju inte att man inte kan garantera Lars Vilks säkerhet utan problemet är det riktiga problemet består i att man inte vill att Lars Phillips ska framträda överhuvudtaget och vara med i några samband. Och det ser vi ju titts ut att det vill stöd i i Norden Sverige och även på andra håll att att att ta ja i Sverige särskilt att han inte får medverka i i de samband som hade ja på grund utav det här att man inte kan garantera hans säkerhet men det är rent bullshit. Polisen har garanterat stora resurser till att kur hålla garantera han säkret. Däremot kan vi naturligtvis inte säkerheter garanteras till 100 eller 270 procent. Men det är inget som har påstått tal utan man kan garantera han säkerhet så pass mycket man kan och det är mer certs att ja de värsta avvärterna går det ju så sägs som som försöker spyla massa saker överhållet till det blir ytterligast då. Eh i Karls då för övrigt så har, skulle jag även framträda så sent som förra veckan då vågar snacka om att de skulle framträda på Karls universitet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 Men då har väl förmodligen de gjort att Karlstad universitet vill inte bli anklagade för att vara rasistiskt universitet och så vidare och att man vill hålla ryggen fri och då stoppa på då yttrandefriheten för Lars Vilks istället. Jag läste ju en ledare på Sveriges folkblad om det här. Eh vid tillfälle bara för dågårdsen eller för två år sedan när det stod att den vänsterextremist eller vänsterextremist den vänsterextreme sjöfjällsturn för välmånsfolket därbör besatt till Peter Franke har det skrivna artikeln har menat att det var helt rätt att Lars Vilks stopp eller så då att att vara med i, i den här eh yttrande fets debatten då i Göteborg samtidigt så lallan till att inget som var hindra Lars Vilks från att yttra sig men här okej okay. däremot från att yttra sig privat vidarebehandla eh alltså inte i offentliga sammanhang det är ungefär som att han får helt enkelt det det Peter Fröken menar det var väl helt enkelt att Lars Vilks får ju prata med på köp och på fikabord och så där upp och ner att man får inte göra svärs mycket mer än så. Man ska hålla det hela. Och den här Peter Frank säger då indirekt att han att han, som han så menar han att faktiskt är det som försvår Ystrdalvet och så med att dessa personer ska stoppas från att yttra sig. Men det är ju lika fel som det här som som så Peskalid och försöker svära sig fri ifrån att hon vill inte, att, mindre villigt att folk ska kunna kritisera henne och dra alla över samma kam. Peter Franke skulle kunna vara lyft med, med Alexandra Peskalid och vad jag vet, jag tror inte att han är det men hon påstår sig att hon, att hon är svensk och så vidare fast hon är invandrare och kommer ifrån Grekland. Så det är intressant att invandrare också kritisera henne. Det tycker jag är väldigt intressant. Men nu tycker jag att det är snackat, mer snackat om det. Ja, just det ja. Jag skulle då lite koppla till det här, det här så kallade det hatet som som så många påstår alltså hemskt nu för tiden och det och det att man håller på och hatar via nätet och så vidare. Eh för några veckor sen eller för två veckor sen då var minst tre eller tre veckor sen kanske det då vi alltså drog ju det här hatar-programmet för då talar Larsbok trolljägaren igång med med Robert jag hatar alla som inte tycker som mig, Asberg. Men alltså programledare och söker upp då folk och kag hyra någon sorts domarjurier och böder här då. Eh, jag kan väl hålla med om att när man hänger ut en sån person som den här killen eh Robert Poggo eller vad han heter det? Herbansson som har en Facebooksida som heter Bot Turt på Facebook. Nu blir ju nerstägd för jag har hållit ett konto nerstägt för jag håller. Eh, jag måste jag får väl ändå och Arsberg och koll blir för svår på den punkten i alla fall. Att man hänger ut en person som honom så tycker jag det är helt eh har som en tanke på vad han har skrivit till folk och så vidare. Eh så ser jag väl inget fel i att täga ut en sån person, men när man hänger ut en gambartant som kanske har skrivit eh ja, lite saker och ting som är lite siss och det är eh då tycker jag väl att man har gått över gränsen va. Och det det är ju det som är fel det att Trulljägarna har ju fått en enorm kritik förra säsongen fick de för att göra samma sak som de är hatarna som de söker upp själva att ball hänger ut man hänger ut människor så att säga man, man agerar ju dumma lejör och mödel eh när man hänger ut de här personerna eh så jag tycker jag inte är inte, inte sant med ett avslits med såg var här om dagen jag tror det var från förra veckan så det var ett avslits som sändes ut otroligt då där man istället då för att leta reda på försöka ta reda på vilka personer som hade skrivit det och det att till en, ursäkta till en svart då eller ska man säga lege moderatör ursäkta uttrycket en svart moderat då som var med i Moderata ungdomsförbundet hade ju fått ett alter på hopps kommentar eller några stycken i alla fall på den invalids kritiska nyhetssajten exponerat en sida som för övrigt står Sverigedemokraterna ganska nära skulle jag tillägga också. Och istället för att då försöka ta reda på vilka personer det var som döljde sig på den kommentars och gick man direkt på en utav de här personerna som står bakom sajten och exponerat det vill säga personer dabs hans vidgrep som eh kallar sig för lite olika saker. Udda, ja, vissa namn då. Eh vi ska inte gå in på vad det kan kallas i det fram fram Colby-programmet vad det kan kallas för någonting eh under under eh vad heter det under under ja när har skrivet exploderat. Men eh, istället för då att gå på de här personer som har skrivit det och det och de där svarte moderatorerna ungdoms ja den där moderatorer för mo, ungdoms eller hur heter det moderator ungdomsförbundets samtas så gick man direkt på där det då tar de som står bakom sajten exponerat. Det tycker jag var väldigt fel att man gjorde. För det är ju precis som som det står på sajten exponerat att de som driver sajten tar ju inga ansvar för vad folk skriver i kommentarsfältet och det ligger helt och hållet på personens eget ansvar vad han har rotskriven och det ligger allt på avpixat också. Eh och vad minns är det väl likavart på flera tider att de tar inget ansvar för för det som skrivs och det står ju väldigt klart och tydligt på deras våran sajt att man inte gör det heller. Det är åtminstone en annan femma. Ja, ah, just det. Ja på nordfront.se så tar man ju inga ansvar för vad som skrivs eller utan det bygger helt och hållet på personens eget ansvar som skriver. Och det här är man ju väldigt tydlig med. Eh, vad gör då Aschberg? Han ger sig på och ska hänga ut den här en av de personer som står bakom exponerat istället för att försöka hänga ut den här personen som har skrivit de här kommentaren. Och sen så tycker jag faktiskt att visst det är inte okej okay att skriva den där jävla negen moderaten och så vidare. Det är det ju inte. Men... Eh,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 som exempel då. Om hon skulle få till exempel ett samtal eller en dialog med så bara grinn, repet och då hon har varit med, jag ska förmodligen kanske tillbaka dit jag i börja ta mig. Om hon får ett samtal där en person så säger så här, eh jag tycker att jag tycker att du är ute och cyklar, att du kanske ja, nånting i stil med att du är ute och cyklar, jag tycker att du har fel det du säger och påpekar då de här felen på ett sakligt sätt då. Vilket folk faktiskt kan göra att höra helt av otrolig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 en kommentar där står såhär Hör du nu, ditt jävla rasist, du ska dö Så är ju det ett klart och tydligt bordhot Det är likadant om Pascal Lido Eller om en annan offentlig person Får ett sådant mail Där det står såhär, det är ju ett klart och tydligt bordhot Det är ingenting att snacka om den saken Däremot är det ju ingen hot, om jag till exempel Skulle få en kommentar där den står Hör du, din jävla bra bra, bra. Ehh, Du är en idiot bra bra bra Det är ju ingen hot, det är ingen hat heller jag, Utan en person uttrycker en åsikt begrunda på någonting som oftast personerna inte skriver, vad de begrundar sin åsikt på. Om man till exempel skriver så är jag tycker att du är en idiot på grund av att du har sagt det och det i de och de sammanhang. Då är det en helt annan sak. För då har man ju faktiskt belägg för det man säger. Uh, och sen som jag ska säga namnet idiot jag menar det finns ju bra mycket värre än påhopp äh, än så. Om man till exempel kallar dem för lobotomera dubbelidiot det är det ju lite värre än påhopp tycker jag <laughs> och så vidare. Ehm uh, Då ja, ja, det var väl hela hela trolljägarna. Jo, precis som sagt. Men vilken rätt har har detta program att agera eh, det som de gör? Men vilken rätt? Det är ju inte deras sak att gå runt att att eh, liksom ge ett skadeståndskrav till någon person för att skrivit det och det på internet. Det är ju inte det är ju inte trolljägarna så att det är inte Arsberg så också heller. Det är ju polisen som ska ta tag i de här sakerna förallt. Eh sen kan man ju hålla med om att att han att Arsberg kanske i vissa visst vad gör ett intressant jobb men det är ju frågan om återgel är han hade rätt person att bestämma vad som är olagligt i det här och det här fallet va är han hade därför var det då till sin hjälp en person som är någon sorts eh uh, repositorium för nånting som heter Juridikinstitutet där och och vi går in lite kort här på Juridikinstitutet sidan Och då får det för goda det det då sakta uttrycket här. Eh uh, får vi tydligt starta ågget i ödel här och se vad som sväder. Ja, det verkar ju inte som att sidan kommer upp här. Det verkar som att det är något fel på sidan. Men där står det ju lite saker. Ja, det är tydligt och väldigt fel på sidan. Då är jag verkligen inte sitta här och vänta på att det där det ska laddas upp utan. Jag var inne på sidan och kollade faktiskt hela idag här och där står det då lite grann om vad som är vad som klassas som som det är tagts och så vidare. Så att det så tycker jag att den här sidan, hoppsan, du kom du kom dit igen fram här på den världsskrapt kom dit igen fram som det heter. Eh om det är tagt så står det då så här på den här sidan här inne på juridikinstitutet.se där med på stånd eh/nättagt det la tagt som det heter på internetskar och man får abonnemangstryck. Picka juridikstyret. Eh då står det så här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 Eh, det har svampt i på lite olika ställen på internet. Till exempel på Twitter har ju sett gott om människor som är eller, till exempel på Twitter spyr ut galla från bara att kulturvänster i form av olika typer av journalister på bara att aftonbladet, det spys ju galla över människor. Man skriver saker och ting på Twitter där. Vad skriver det och det. Och även i många artiklar på till exempel Aftonbladet så spys det ju faktiskt en hel del ska uttrycka ett galla över personer som man anser har fel åsikt. Men jag skulle nog vilja säga att de, det är intressant att att det mesta ni har tåtat mot yttrandefriheten det är tåt faktiskt kommer från de personer som påstår att det skrivs en massa hat och det och det i kommentarsfältet till artiklar som de har skrivit. Eh till exempel på Aftonbladet har ju fortfarande aktivt det med att de har så ett Facebookkonto för att kunna kommentera vissa artiklar på våra vissa stödjer ut av uh, artiklarna stäggda för kommentarer. Det går inte att kommentera dem. Och då undrar jag varför. Eh. Olex var ja, deras SOS-registrering verkar ju ut att funka särskilt bra för det att uppe borta var från tro igång den här grejen. Att man ska ha Facebook-konto så att de ska veta vem som skriver det så att man förmodligen då skulle kunna tänka sig att hänga ut den person. Allt och då gör Jonas av omsvälls för att eh uh, för att öka sin sinnesläsakrets äh, nu samtidigt som den minskar hela tiden. Vad jättetal om intressanta exempel på det. Ja, det finns ju gott om exempel på att att då blir minnet desperata. Jag tänker inte börja på det här med flashbacke grejer utan lite andra saker också som jag talar ska just nu. Eh, om oss säga så här, de de värsta hatarna om du frågar mig personligen så tycker jag att de värsta hatarna om du ska prata om det är det hatret hatligt allvarligt, då sitter på större det har utav Sveriges tidningsrelationer och ösrur så enbart så dygn i i många artiklar som skriver. Jag till exempel på en sån hatare har vi faktiskt i form utav en så kallad journalist som ska väl tilllägga som äh, heter så mycket som Fredrik Virtal på Aftonbladet. Han äh, har ju brut kallat äh, har in, kallat ju då eh äh, sai deputåter för rasister. Han har kallat eventbarkuspirer för rasist vid något tillfälle och jag vet inte mins. Barkuspirer är dock långt ifrån någon rasist överhuvudtaget. Eh, det är ju också en typ utav av förtal då skulle jag vilja säga. Om man kallar en person rasist, en europeisk person skulle vara rasist, så tycker jag att man ska ha beleg för det. Och är det då att vem är bedömer vem det är som är rasist och vem det är som inte är? Så du så för att köra på journalen. Du har ju själv bevar kro för att vara rasist avrofob utav kulturbudister Alice Spåbom. Vem med hon att att bedöma om du är det och det, att du borde väl veta själv tror jag. Oskutet sitta och oskutet skriva avkod dig och det för det och det. Det är motsäg kanske inte rätt person att avgara folk för, för att vara det och det för att ja men det har har man lite värst på kimerske alltså som som blir rist för en regering oavsett vart den vill vara eller i vilket i vilket länder den vill vara att väl vat för en dag liksom har ett ett temadag i Sveriges riksdag där som går ut på att stödja alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag som sitter och läser upp du var ske borbok så då var lätt eh bestämt sig för vilken de ska välja då. Och så att ta om med, för då hade vilken seriefigur de mest identifierar sig med. Då tycker jag att man kanske någonstans skulle ha stannat kvar vid det man en gång var, som är godare som i Handelsvar programledare försöka oss uppåt då. Vi ska inte alltid det helt för mycket sex böcker lyst då vet garanterat vad jag pratar om här. Men eh jag tycker väl att hon kanske inte skulle bo in sig i det politiska spelet överhuvudtaget med tanke på tanke att hon inte vet riktigt vad eller påbör. Och sen där är ju väldigt väldigt bra. Hennes första blogg, då skulle jag vilja säga, det var ju när hon sa rakt ut att när hon fick en fråga utav en journalist på True Work Expressen, då var det väl hon hade för politisk erfarenhet att svara hon rakt ut så att jag ja, jag har varit eh, med i Miljöpartiet i tre dagar. Och det berlot på då beror då med det att då skulle det vara någon sorts av enorm politisk erfarenhet. Ja, men då kan man ju lika gärna säga som säga att om jag skulle till exempel säga så här, om jag ska använda den logiken som godord så skulle jag kunna säga så här att jag det är ju faktiskt så här att jag egentligen är Sveriges statsminister va. Och anledningen till att jag anser mig vara det Är ju det att det är ju faktiskt jag Som sitter och bestämmer den svenska styrt Stefan Löfven är ju en jävla eller, Ursäkta uttrycket, det är marionett va? Det är faktiskt jag som sitter och bestämmer tråden Även det från Karlstad ska väl tilläggas Han har ju regelbundna kontakter med mig Dagligen och jag tar om för honom Vad han ska göra i dem i de besluten Alltså är jag en, väl, en jävla landsförädare rands, Enligt många dem Så det är inte Stefan Löfven som ska ta all skit Eller det är det inte så att han tar skit Men det är jag som bestämmer skit i va Nu är det ju en viss skillnad mellan det som Alice Bae ägnar sig åt, man, jag drar lite likhet där. Ingen, inte så där jättestor likhet, men jag brukar säga så här att eh, likheterna finns, det gäller bara att hitta dem. <laughs> eh, nu börjar jag tydligen, ja just det, så var det. Eh, det var väl det här, nu har jag spårat ur lite grann, så jag fortsätter rast på rastnägen som jag har tagit upp, om det är okej okay naturligtvis. Eh vi ska ta, prata mer om det här med hatnollarbetsbeställd journalist. För jag läste den där beställt på Nordfronds hemsida igår. Alltså Svenska konstnärers nytts organ. Eh stod en artikel som heter så här Tidningsutgivarna utser Tobias Mattsson till årets utgivare då så där och eh den artikelns person som skrev artikeln har även lagt in en länk till någonting som heter så mycket som medievärld.se. Vi ska strax swoipa in på den läckan och titta lite grann. Men först ska vi titta på eh Nordfields artikel om det hela. Där står bara allt så här. Den här artikeln är från ja, den Skötterbosh alltså igår. Och den står det så här, jag läser lite grann här då. Och ja, då går det och presenterar det förtrodebarometern siffror som visar att förtroendet för mainstream media är mycket lågt. Eh exempelvis alltså jag läste att 89 av befolkningen inte litar på Expressen och till exempel eh det var ett stycke som står så här ett annat stycke samma då prisart med insty medias egna transorganisation flera av de tider som var mycket dåligt anseende. Eh tillresult vi har utgivet Expressens chef attor Thomas Mott som toårds utgivare. Det vet Sabo Thomas Mott som som blev så fruktansvärt upprörd över att en viss personlad Kamil Ryba tror jag han heter som eh, är en utav de representanter av svedish Defense League sa det då. Hade tydligen då fått eh, vad ska man säga någon form av besöksförbud efter att han hade gått in på Getis eh, relation med en Kriv i bicyclarna och vidare. Så väl låt tills hot. Men då menade på det att det var ett hot och han har då blev han blev satt upp för detta. De hade menade då rätt då som dömde honom att det rådde besöksförbud för honom jag till mot Tobias Matt som bland annat då Och dast besöksbud hölls ju ända tills eh då gå under inte i bonde utan bondagor inlop alltså för nästan två veckor sedan då på båda det är två veckor sedan exakt. Det är det då eh där det då beslutas att åtalas eh Kalle Ryba igen då för en sak som han har skrivit på Twitter han har för övet kallat Tobias Mattsson för jävla gris på Twitter och all skitlot till annat också. Det tycker jag var lite småkul. Jag läste ju hela kommentarerna som han skrev. Eh tvåa plats så blir naturligtvis fruktafsärt rasande över detta och börjar skrika och gasa om det och det är att man inte får skriva det och det och så vidare. Här plats vi då. Men vad var det som var så hemskt berättat? Jo, det menarstå att han hade brutit emot besöksförbudet. Men ja, rybe hade gjort det gjort då. Men när jag hör ordet besöksförbud så är det inte det första jag tänker på eller båda andra men jag heller inte tänker på att det är någonting som en person som skriver på Twitter och adderar den personens namn, vilket bara inte får besök av den personen då, besöksförbud då. Att han adderar en persons namn i det som han skriver då, för det var just precis som han hade skrivit eh en ja, symbol då framför ja ett namn när man ska adda en annan Twitteranvändare då, för att den användaren ska crossa det man skriver då. Och det var ju det som rätten menar då då när det var att rätten menar ju det var det som det var frågor om att vad menar ni på det att att Rydberg hade brutit mot besöksförbudet. Han hade alltså inte gått hem till Tobias Mattsson och sagt då med jag sjöker och till honom utan han hade skrivit på Twitter. Och jag förstår i viss mån rättens resonerande här, men att de åtalat honom då. Men jag inte förstår att Tobias Mattsson Då var ju faktiskt så här att de har tvingande två barns matt så att läsare svarar i grans. Så jag förstår inte liksom inte riktigt vad det är som man är så fruktansvärt upprörd över. Är det att en person tycker att han är en gris <gör> eller är det det att att att det var flera personer som blev ästrobeg saker då? För jag tror det är lite mer bakom det hela när att fråga om att att någon att han har brutit mot besöksförbudet. To i åt Thomas Watt. Jag tror att personer tror att Thomas Watt så fullständigt skiter i det. Det är väl bara det att andra har sett det här och så vidare och att han kanske tror att att det här griset ska spridas då. Det är ju en hemlighet att det är många, bra många fler Camelryb alltså tycker att Thomas Watt så det är en riktig pluggfall vad det ska uttrycka det att han inte kan acceptera det och det. Och att ta själv Jag kan hålla med, jag kan väl hålla med om i viss mål att visst bånat det kunde funnits bättre epitet på Tobias Watz och det är gris. Jag tycker att kabrivärdet är lite dåligt. Fantasier när han skedde med saker. Han skulle ha kunnat kalla Tobias Watz för bra på vilka saker att den jävla gris va. Eh till exempel eh ja antidemokrat och så vidare. Vilket Tobias Watz då i och för sig är då man eh så jag tycker att det var lite löjligt att skriva ordet gris. Han kunde ha skriva lobotomera dubbelidioter och så, någonting sådär istället. Det är lite framför lite mer fantasi kan man ju vara för skjutten. Hade ju som med defense, de får ju få slipa till se på Sveriges defense ni får skjabbas ögon ljus, när du skriver det så löjligt dig som gris. Du skulle ha skrivit något lite mer slagkraftigt sådär som att till exempel det med lobotomera dubbelidiot som har sa förut. Alltså fram med fantasin för skjutten var det bättre för folk nu för tidigt. Förstår du det lite? <laughs> allt äh, men det är ju som sagt då så är att, att att det är det är Thomas Watson blev förbannad över att att att, att Rivalski kallar honom för jävla gris väl det finns ju bra mycket värre saker som man kan kalla folk jävla grisar eller som jag har uttryckt ett, i en kommentar på i exponerats kommentarsfält för att jag, jag jag tycker synd om om uh, om lagt oss har ett togbriser så ska förkrippas med så vidare personnummer eller något. Typ det det är sjuk mot grisarna helt enkelt. Det borde vara det är sjuk mot mot grisar <går> helt enkelt då. Vad det jag skrev i princip. Eh så nej det jag menar är att jag tycker att det är ganska löjligt det här va. Tobias Watson som ändå är en personsvuxen fördel på toppen i ett antal år. Så när det är bestämt då i det fallet då eh äh, cheflatuffel expressen borde ju faktiskt brysse ond det här saker det är då åt. För det enda som Tomas Watts har gjort egentligen det är att citera ju bara får en enorm uppmärksamhet på grund av det som han ska skriva. Så hade jag varit Tomas Watts heta i det här som han har skrivit. För det är inget att brysse om. Herr Jussens folk kallar saker och ting vad de benämner saker och ting tätt, över saker och skriva och kalla dem för jävla gris. Jag tycker det här är bara är löjligt. Vad löjligt är Tomas Watts ursäkta dig. Ursv är löjligt är det. Så jag tycker inte att han borde brytta mig bryts om det här. Men det är klart att jag är inte Tomas Mötsson och ingen snoklig individ heller så jag förstår att han blir sådär. Men rast tillbaka till det här då med det här med medievärld. Han har ju som sagt då är en av de personer som har blivit utsedd av den här sidan då som heter medievärlden. Medievärlden, vi ska se om vi kommer in. Inte hacka så förbaskat det. Ja, artikeln heter så här, den och publicerar den dena publicerad utan den publicerad den 5 mars 2015 alltså bara för två dagar sen 17 och 28 på kall då. Och artikeln heter så här, "Divan Årets Stax Tidning". Jag sitter och läser lite grejer om URL artikeln. Jag tror jag blir till åt Solna turist. Årets Staxsig står där och helt 2014 blev aftoblod. Sådär. Nu vinner texter, bilder och pristagare här. Det är det skit och kan vi lämna där hem, men det här hemme. Vi kollar lite ialla då tycker jag här. Årets marknadsorganisation Aftonbladet står där så här årets relations svenska talblad direktliv även lite om vad. Mann eh lägger ni här som står så här årets utgivare, bomba priset, Tomas Matso, chef för Akturexpressen. säger jag då. Mann har alltså utsett då en chefjuraktör som som de flesta som håller sig infobyrå och vara som händer och sker i söder de för tiden brev för för förra året död för grovt vapenbrott. Den personen har man då utsett till vad då utsett till årets utgivare. Jag menar det är ju ungefär som någon av de om Arnold Fitler idag hade levat eller Josef Stalin. Det var ja, det för som var hade ju det för som var utnämnda Josef Stalin till till en person, till en person som bäst värnar om alla människors lika värde. Eller varför inte Oliver Fittor för en del också va? Jag menar... Det, det, det bygger ju ungefär på samma logik. Eller varför inte utnämna... Ja, vad ska vi dra till med? Varför inte utnämna... Svär, varför inte utnämna Sverige till det här landet i hela världen som var den mest demokratiska median? Det är ju lika absolut det också. Vilket för övrigt det var en organisation i, i USA som utnämnde faktiskt Sverige för... En, vil obes rött 2008 2009 och typ sånt för att ha den mest demokratiska mediakoden i hela Sverige. Så att bara jag satt på då gapskrattade att det var en artikel. Ojoj, tänkte jag liksom, amerikaner har de inget koll på Sverige överhuvudtaget. Det tog så lång tid faktiskt att de flesta amerikaner visste om Sverige, det fanns sen stå som ett Stockholm och Atlant typ väldigt väldigt långt bort ifrån om när man stämde på andra sidan Atlanter men som världs mycket mer än Sverige, Sverige visste de inte än så och det verkar tyvärr inte som amerikaner vet så världs mycket om Sverige än idag, alltså, i alla fall inte den organisation som, som utsåg Sverige för att ha den mest demokratiska medierna Nordkorea har en nästan mer demokratisk medieakord än Sverige har och jag tycker att Sverige är väldigt mycket med tanke på att Nordkorea är en av världens värsta diktaturer Sverige är också på många sätt en diktatur ja eh inte inte på inte på pappet då men vi lever ju i en form utav diktatur faktiskt som Hans skrev eller som man brukar säga vi lever inte under diktatur vi har en diktatur i Sverige. Eh om man frågar mig eh, personen vad och jag tycker att vi har mer diktatur än, än demokrati i Sverige så svarar jag faktiskt ja då har vi på den frågan. Vi har mer demokrati vi diktatur i Sverige. Däremot är skillnaden inte sådär gör stor då på det var blandsk jobb att få uttryck ord eller vad det är ordet här. De vet inte gör stor då, men de finns och jag jag tycker att vi har mer diktatur än demokrati så här. Fast vi har ingen diktatur som man kan jämföra med Nordkorea eller Burma eller eller Zimbabwe och så vidare. Det har vi inte. Ja, vi har en bildad form av dessa danssortens diktaturer. Däremot har vi ju inte någon vidare demokrati i Sverige. Det kan man kan väl inte säga att vi har heller då eh uh, vi, vi vi har helt tagit itu det. Utan det, det är helt hård demokrat. Där emot går det kan man ju komma undan med sånt här. Allt möjligt eller anti-rasist och dessutom mot vänster. Man kommer komma undan med mord om man är anti-rasist idag så här tyvärr på något sätt. Jag vet exempel på en person som är god i tid. Satis för att mord och vi en, pers en person som jobbat på dagstygheter då, Peter Schack. Eh uh, jag kommer tvåan efteråt riktigt, men han har ju suttit in i fängelse och själv att eh för att ta bördat då huggit erat som nazister. Och vad gör han idag då? Jobbar på dag. Det heter då. Eh <laughs> det ju det säger ju ganska bra ser ut i så här också att man anställer en bördare. Så ska jag jobba på på en stor dagstid. Jag tycker att det säger väldigt väldigt mycket. Eh Ja just ja, och vi går tillbaka till den här artikeln upp lite kort här. Eh så står det lite bier här. Eh, ska se om det dyker upp Eller någon som i alla de så skitiga artiklar tycker jag. Eh. Ja, ja just det. Eh, det står bier saker här och går ett stakstig helhetspris avtoprålet. Okej, okay, okej. Okay. Ja, den har tidigast så har bli utsträdd till till och få ett pris då. Eh, det det är frågan om här att man utser två tidigar här och även Elvis person utser man ju till ja att vara att, att vara årets dagstidig. Eh uh, och i Thomas Wattsons fan att han är årets utgivare där där ni egentligen utländ borde vara årets hatare redan nu för att Thomas Watson är ju en person som är en, en hatare rent ut sagt det är han är faktiskt. Han är inte intresserad för tjus dig i hur, i hur det demokratiska samtalet fungerar på de punkter där han och jag är väldigt lika. Däråt är vi inte lika. När det gäller resten så kan jag säga för han anser ju att vi ska ha bie diktatur i Sverige, medan jag anser att vi ska ha lite större, lite mer yttrandefrihet och åsiktsfrihet i Sverige än vad vi har. Så jag jag är glad har tagit tillhåll Tomas Mattos. Ja, eh, han har det kan jag säga. Eh, däremot säger jag väl inte så värst mycket om de andra som har blivit utställda för det. Och det är här eh, eh, Årets kampanj, UNT, 40 krummer, Riksbejälpande, 40 krummer, vet jag inte ens vad det är för någonting så ska jag ska inte säga att uttala dem om det. Årets redaktion, Svenska dagens regeringsliv, det kan jag väl inte säga så värst mycket om heller faktiskt. Det tycker jag är väl helt okej. Okay. För de är ju lite mer demokratiska i alla fall än, än vad Aftonbåret och, Afton och Express blev där också finns det naturligtvis en och annan så kallad demokratisk journalist eller så kallad kritiker som är någorlunda demokratiskt inställd på trycktaff och våldet språket också men de får inte komma så någon konst aldrig. Ursåken till att de inte får komma till tals är väl helt enkelt det att de har fel. Fel åsikt så att säga. Att man ska köra att man ska anse att åsikt som, som chefer att höra och, och ha väl inte det så ska man ut och skyda bra exempel på en person som åkte ut i kylan varsin ett följd, det var ju Marcus Bynore som kritiserade sina chefer och eftersom åkte han ut och det får man ju tydligen inte göra eh, ja, vi har vi en artikel till här, så är det faktiskt också på Nordfront här eh, och den ja, ursäkta var den artikeln fel då eh. eh, ja vad vad ska man säga nu jag i ja just det ja just det. Jo, ett annat exempel på hat. Eh, det har faktiskt, eller TV4, TV4 och då har de bestämt TV4 nyheter då. Jag syftar nu på allt det hat och de hatkampanjer de har bedrivit mot det svenska kungahuset våran. Jag kommer ju till exempel ihåg det här då där där de hängde ut eh, direkt anklagar dotterlig sin vi har för att narcissist hos sånist det tror att så med alla svar hade höll på med och drar ja det drar med ett skrik då. Eh jag tycker att det det är väldigt ynkligt gjort att å eller andra personer tycker om det svenska kungahuset så tycker jag faktiskt att det är väldigt väldigt ynkligt gjort utav eh TV4 nyheterna och jag kallar det TV4 helt att göra det. Jag tycker att det det är verkligen ett hat och någonting. Så då börjar styr på med bara så hatreportage och och od hades far och hade själv också och menar ju då indirekt då att att att Tom eller att Drosning Silva är, är ansvarig för det som Handelsförbudna. De värskrit och eh och varandra, vad var han håller på med? Ja, visst, eh, jag visste eh Åwan var ansvarig för att han köpte den butiken, till maskinålder så helt okej okay, va. Men det var ju frågor att de menar på att han var med i det som kallar grafiskt partiet och att han triggelse till den här. Men det vet var ju du. Det vet inte TV4, det vet inte jag, det vet inte det vet inte dotter Silvia. Det vet väl inte bara Handelsför och affärsfinövel som det är alld. De är de medlemmar som getts han det som han ska jobba de båda två är döda för lägger sen så att eh, det blir lite svårt att fråga dem. Eh så att säga. Så och förresten är vi ändå inne på hat ja, så det snackas ju så himla mycket om du för tio har gjort under unga åren att eller flera år då rätt sant. Ett antal år att att att hatet erbord kommer från eh, folk med rasister, fascister och invandringskritiker och allt vad det är, va. Eh Jag håller inte med alls där körsa. Jag, jag håller verkligen inte med på den punkten för att eh speciellt inte eftersom det värsta hatet kommer ifrån den goda sidan. Till exempel ifrån vänster som jag menar vad är socialdemokrater då? Eh jag tar ett exempel på det. Sveriges värsta värsta hat, värsta nedtåter, förskott. Så det är Sveriges värsta nedtåter genom tiderna faktiskt politiskt inkorrekt person överhuvudtaget. Utan den här personen är socialdemokrat och antirasist. I det här fallet nämner man bestämt en afrikansk inledare vid namn Marcus Arnesson som uh, har skrivit sak och ting. Nu har jag givit sig en artikel från 2013 som är inne på det här. Men ändå, jag tycker det är ändå värt att nämna det här när vi ändå är inne på det här. Men det, är uh, det här var ju en person eller är en person som har skrivit sak och ting till bland annat han själv bloggskap bloddimbölla. Han har skrivit en vassa sak eller om folk och så vidare. Hudd attals hoder över hela landet tagget. Bland all och det var frågan om DNA spår i brev och spår som ledde fram till gripandet. Han var färglad. Ja, han är en person ifrån Etiopien om jag fattar saker att han ja. ser lite kallst ut som det heter så att. Oj, ja helt, ja. Ja, det så han han men han är ju rutiner död flyttare men det här vill är det är inget som vi pratar om. Eh uh, Ja, det är ju ganska grova saker han då skriver här faktiskt. Och uh, då <laughs> sitter och läser egentligen saker som han har skrivit från att till Brodinbälla. Så han skriver så här om att han vill ett stycke han, han och stekallt bröst i smör han skrivit. Jag vet inte om man kan kalla det för hat direkt det här det är väl snarare på gränsen till till ja vad ska jag säga det hela att han ville styckade är ju någonstans på gränsen till eh det är ett mordhot men det är ju eh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 ida husen den med odlarens och brukarens självaret genom fädernas offerblod genom den särpräglade kultur som har skapats här. På Sverige idag är det ha döda och levande svenskar gjort det till och ingen svär idag vårt genom svensk strävan de levandes uppgift är att bevara det och förbättra det genom att fortsätta denna strävan på frihetens grund. Åh, ja, Jena Grabbar. En av som har lojalen i eller vare. Ja, ja, tänkte berätta lite om eh, på somras brukar jag, då är det ju råket uppe i Eljevare, så då brukar jag fara ner till Pite havsbad, ja. 27 mil, jag brukar köra på en och en halv timme. Ja, i alla fall. Så kommer en kompis som jag hette Kent Olle, det är en spinke liten jävel, han kom förra vintern, så han hette det. Det är otroligt, det är, men vad fan gör du för att fixa alla de här brudarna i Piteå? Ja, fan, så det är. Jag ska lära en trick. Jag kommer ihåg första gången jag skulle hem till och käka middag hem hos beret föräldrar. De är ju lite finare folk så där tänkte jag fan får man styla till sig? så. De var lite på lyset så tänkte jag, då är det ju lite lättare. Vad han pratar lite roligt, det är gnäll vet du. Det där. De börjar de med löksoppa vet du. Jag satt på det, så lever jag i mig. Ja, jag gör läggen, braka vet du. Så tittar jag direkt ner på hunden så tror jag man att det han vet. Du. Så jag tänkte jag ska gaffa tunga och slå en drillja det taget ett par turbord då vet du. Ja, jag kan ja, inte. Ja, det är ju nästan vändrsin modegen på långa så lägger hon ut och vändr sin reng vet du. I fallet med det lilla dunnan så. Alltså ja, Styrketräning i Gällivare hela vintern, vet, vet du, såhär. Ja, och de var ute, man sov, och de var lite sugna för bråk, vet du. Och de tittade på mig, vet du, men då vände de bort flicken till växen. Mm. Just. Där ja, ordnar jag, vet du, jag har fram, vet du. Ja, jag tänkte, det gäller att uppföra sig väl, vet du, annars spricker de med väx, vet du. Ja, fan, på mig skinnjackan, vet du. Man har ju varit Gällivare nästare på 200 meter, vet du. Jag har en sån här ä, tanga, vet du. <porter> ja. De drar upp lite i röven med det jävla sexet vet. Ja i alla fall vet jag. Och så är ingen anonsatte mitt emot Beido och Mussa då Sigbrigt det jävla. Vilket namn Sigbrigt vi ja, fan. Så tittar man så sa han så, så så fan ner det. Spyr det ja. jävlar, då jag. Åh jävlar, de blev jag förbannad. Jag reste och så så tittar ner på dem så sa jag, ska det vara upp på det här viset så får ni gå härifrån båda två. Ja, visst. Vad säger man då? Bområd 2. Ja, visst. Och säg väl att. Nej allvarligt. Sen gick jag vet, jag. och sen vidare då ner söderut. Komma fram till Norrköping vet jag bröderna vet jag. de med Ja. De är som bröder dem mest. Det är så här allvarligt. Ja, så gick han, jag hade inga problem. Brunan var som Claesan. Ja, problem, Kent Olle sa. Han kom och sa, det är ingen som tittar på mig trott att jag tränar hela vintern. Ja, men kan man åka upp och bara fråga vem som är kingen på beachen? Där är jag. Det är så. Ja, sa han, hur ska jag göra då? Ja, fan, sa han, det är inga problem. Skaffa en sån här kropp och ett sånt intellekt så kan du vara med i racet. Ja. ut av mask som jag skulle le och kan till Large Poge. Och när jag hade kommit till Jasmins entré dörr så upp han slut och bilen bara dog. Och det var kväll, ja nästan natt. Och ni ska veta, jag såg nästan ingenting förutom som regn ner och hela tiden kom det bara mer och mer. Og mer Jag hela tiden kom det bara mer. Men vermen, den värmen är prima i en volvo amazon så därför bara bara när jag bor bräller ut av på fort av den då nu karkar som jag mockaskor men när jag suttit där en stund är avpres så som en rond och jag så nästan ingenting kresten som reknar för hela tiden kommer bara mer och mer om ja, hele tiden kom det bara mer Så när jeg hadde suttet ungefær så der tre kvart Ja, da började jeg å liksom så Att sitta her og vänta leder ikke noen match Men det er lika bra at gå og jeg pulset og jeg plev Og det snøet og det plev Og jag såg nesten ingenting for snø som regte ned Og hele tiden kom det bara mer og mer og mer Ja, hele tiden kom det bara mer Jag draglade fram på vägen nesten som om jag var full Og det var nog minst en halv meter med snø Jag hade käre jag snubblade, jag drattade om kuller och då beslutade mig att lägga ner och dö. Ja ja var nästan med vetsles. Herre vad jag fräst och jag såg nästan ingenting skesten som reknar ner. hela tiden kom det mer och mer och mer. Jag är det var var någonstän komma bakifrån men jag orkar inte ens vända mig om Det kom närmare och närmare och veck det till ett då då och jag det var blåvillens som kom och klar var jag flyg vi enboge vidare och jag såg nästan ingen byn för stunden som bred. Sås morgon om låg på en mur där bara all snitt som inte jag såg Jag frös jag var trött jag var mörbultad och i ro jag ens nog höja tänkte där jag låg At Allt här går aldrig väl Nej nu fryser jag i evighet Och jag såg nästan ingenting förstås om räkner Och hela tiden kom det bara ner och mer och mer, mer Ja hela tiden kom det bara ändes at så länge det finns liv så finns det hopp men nu börja livets låga brinna ur oja hade ingen känsla i min botten frös kropp Och jag tänkte Att nu Nu är allting slut Det var på väg Till arge plog Som jag frös i hjärl och dog Nej Va, Vadå? Det var väl inte Jag, jag står ju här ja När sänjer talgon när så eser blev jag paff för jag låg i min säng med vilken nåd sen dess har jag varit tacksam med mot Herren i saft, som så som såg kill så att jag aldrig hade råd At då kassa planera det var tänken då sån tur man har och jag såg igenom frusna strösselnden regner och hela tiden kom det bara mer och mer och mer ja hele tiden kom det bare mer og mer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 Och jag är så jävla sångar med brusten. Ja, jag skiter i präddig storn. Jag ska berätta lite grann om hur vi har det i Norrland. Inte vi så jävla blöt vinter vi som det här jävla Stockholmsjävla. Äh, Stockholmsjävlar, de ska man bara pälsa ihop och slå i här bara. Jag ska inte vara blötig. Min pappa han blev blind han på gamla då blindades kallade man för. Min pappa gick leggubbe överallt för han såg inget. Men lillpojken han blev trött han på att le gubben Så en vacker dag tog han gubben med sig Och ställde den en meter från en lagårdsväg Och så sa han Hörru blind Anders Här är en stort jävla kron dike här Så här är det bäst att du hoppar bara fan Och gubben han tog väl sats Och hoppar bara fan Och slog gär sig mot vägen Ja det är lika bra det Gammalt folk som är i vägen Då ska man bara bunta ihop och slå gär bara En ska inte vara blötig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 vi hade vi hade såna sköna stäv blir vi hemma vi och varenda käring i byn ställde upp på det där. Ingen vann. <skratt> Apropo ful så hade jag en kompis som hade en käring som var så jävla ful. Sen då gick in i vebon, då gick sorgbocken ut. <skratt> Äh, än ska inte vara blöta inte. Kärringar över 40, de ska man bara bunta ihop och slå ihjäl bara. Och göra två då de. Och fika dem till en de där skitiga galapjävlarna. För resten buntar ihop de och slår ihjäl dem. De kan man göra lampskärmar av. Såna där med röda tofs på. Eh, nej. No. För resten så har vi blivit lite gamla fel. Jag var till Dr. Bergström Han tog sån där SKF på mig Och så frågade han då hur det stod till mig på tändsen Så svarte jag Ja, säger jag inte er någon Charles Schapling Ja, den där Charles Schapling Jag var på bio här i Stockholm Jag såg Hasse och Tage i lådan Eller vad fan det heter Den där Den där Fatima Ekman där Hon är ju hoten tott hon jo, ja, nog fan vet jag hur de gör med hatentatproblem i Amerika. Det bara väntar de med hopp, de måste bara göra det bara. Jag önskar inte vara blödigt. Jag har ett exempel. Jag hölls med avverkningen i skogen. Jag hade min motorsågen där och kalvaste med Oj, plötsligt får jag fram en sjuv jävla fuder. Och rätt var det va, så åkte bakändan upp. Motorn frågen gick och gick. Och far ju rätt in i målet dem på. Och det vart ju en jäv, det kom och få, och det hade det blev inte. Det gick och till, vet du. Så jag vart tvungen att jag att ta på mig blårocken. Och ta cykeln då som jag hade stå lutat mot ett träd där. Och så åkte jag ner till han, ja en handelsman en milare från. Ja, så lånade jag telefon där då. Ja, jag har hon där inne, sa han. Jag gick innanför disken, jag lånade telefonen och ringde till Dr. Bergström då. Och sa som det var att jag hade karvastad med motorsågen och att det hade, hade, hade, hade gått till. Att det hade blivit no. en jä, att det hade en forsa x7. Att det hade gått till, vet du? Nå. Är det stor skada sked då, sa Bergström. Ja, jag lade ner luren och öppnade blårocken och sa... Man kan kasta in hatten Det låter allvarligt det där sa Bergström Det är bäst att vi skickar en ambulans En ambulans sa jag i helvete helvete Jag tar fem busser Den får inte vara blödig Men så råkade jag missan den fem bussen och sa Var tvungen att ta grisbilen istället Sade jag hej den gubfadern jag mötte på vägen där sa du har grön spilenått förbi. Har du ramlat av då så har den på. Det var en fin jävel. De ska man bara bunta ihop och slå ihjäl. Ja. Sen kom jag in till Bergst. Vem står där då? Om inte en gubbe som hade fått fingrar avskur i slatemaskin och stämpt bara hängt och dingra denna i en centrå. Och Berg hade sagt till Gud, men längre det gått så där så en vecka sa Gud. Det skulle ha kommit tidigare sa Berg, tidigare sa Gud, fan, jag hörs med slåten ja. Ja men du, det går inte ihop till det där nu inte det, det det är dött det dörte där du fingret. Ja, så han så tog han fram några verktyg, den av så knips han av den stumpen då och, och den ras ner i skåren. Men när guben skulle gå, då gick han ju fram och kikade i den där skålen där och sa han Äh, jag tar den till katten! Den <skratt> får inte vara blöt Apropå det, så har jag pissat dåligt ett par år Ja, så jag gick till Bergström och sa Du, jag har pissat dåligt ett par år Är det något fel det? Nej sa, en vecka på lasarettet du blir frisk sa. En vecka på lasarettet så är jag helvete hel. För jag pissar dåddet ett par år kan jag pissar dåddet ett par år till. Folk som ligger på lasarettet, de ska man bara bunta ihop och slå ihjäl. Jäv, raggare och gamla jävla köringar och stockholmsjävlar och senare och fanskap och haten tåter och mopedister. Bara bunta ihop det och slå ihjäl dem. Där har det. Det är för mig den barndomens jord Där sprang bar barfota i Något dussin somrar Och kände elrisbuskens bar Under fötterna Barndomens mark, det är vålens Allt ljusare kvällar Med en morrkullsflykt över stugbacken Och tranernas skrik från särret Det är sommarens solvärmda bäck Med sitt gömma vatten Plaskande kring barnabed Med sorgskorpor på knäna Det är höstens röda linnenty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 har du egen fot och tala hon tog om vendan vi ränner den lördagen för regendolv vi att jämna för hur det en millfall där och sen i onsdags var jag till och hetsen ledde till att Leif som möjligen skulle kunna bita på motståndarna endast en lös anklagelse att dessa människor är allmänt otrevliga och hyser fördomar förhoppningen är att undertecknande uppfattas som motsatsen sympatiska, trevliga människor som nu blivit lite oroliga Vilket oss som Sverige skulle räcka till blir outsagt. Rimligtvis avses alla som är här. Men frågan gäller främst den nya med uppehållsutstånd eller den nya utan uppehållsutstånd. Ju stor del av den dryga miljard människor som i olika internationella undersökningar har uppgivit att de övervägrar att permanent flytta till ett annat land. Det är idéer som ligger till grund rätta upprop är oklara men totalt sett ger det eller strävar efter att ge en bild av en bestämd tro på att invandringen är bra på en rad olika men högst opreciserade sätt. Vi kan vara berättigade att sätta en etikett på denna trovisa uppfattning då. Och då är invandringsfundamentalist ett ord som fastnar. Den här termen är motiverad då den tar fasta på vad som åsiktshavarna själva uttrycker. Personerna ser sin fasta tro som tillräcklig grund och bekämper inte minst att tvivel på invandringens välsignelser. Det talar också om human och generös, men det här termerna är bara stödord till invandringsfundamentalismen. I väntan på argument finns inte mer än rigid tro på att en förda politiken är bra. Invandringsfundamentalism kan behöva illustreras med fler exempel. Ett upprop av 17 företagsledare i Aftonbladet visar en liknande hänförd entusiasm. Det, fundamentalt, det fundamentalt är fundamentalt viktigt att utan invandrarer kunde Sverige inte vara Sverige, utan invandrarer hade Sverige inte varit Sverige och utan invandrarer kommer Sverige inte att vara Sverige i framtiden. När människor skriver något för vilket de förväntar sig applåder och det saknas risk för att kritiker i får komma till tals finns det ingen gräns för hur banal apellen kan bli. Ambitionen med boken är inte att väcka trivialhuspersoner som har denna starka tro. Den primära målgruppen är de som söker nalkas frågan med en mer öppen och intellektuell attityd, det som inte frågar efter vad som är rätt attityd och vad, vad vad som inte får sägas. Jag har själv bestämda åsikter i invandringsfrågan men kommer inte att söka om vända läsa eller med argument som bygger på att en av text skrivs av en förträfflig person med hjärtat på rätta stället. Istället kommer fakta och resonemang presenteras som är relevanta för sakfrågan invandringsfrågan har tyvärr av aktuella av intellekt av intellektualiserats och sämntemeteriserats. Det är ett försök att höja nivån. Nästa rubrik tabell och bannlysningsord. Kort paus. Så tabun och bandlysningsord. Och vi fortsätter del två. Jan Tullbergs specialutgåva i pdf-format Låsningen. Som också kommer bli en programrubrik. Om vi tittar på korta punkt nu. Snällsträck. Veckans program. Vill man föra en vettig debatt finns det några bandlysningsord som bör diskryteras öppet eftersom det är trots programmet ett omfattande missbruk, än då har kvar en stark emotionell kraft. Nedan behandlas tre sådana demoni demoniserande etiketter, vilka främst vandringskritiken som fördomsfull, fördomsfull i så hög grad att etiketten beskrivas som en mental sjukdom. Är det åtminstone den fix idé som bottnar i vanföreställningar vi inte skall man väl ens behöva tänka efter och begrunda en fråga om den ena sidan i frågan endast förespråkas av personer som är onda, dumma eller sjuka. Och nästa rubrik är främlingsfientlighet. Jag återkommer om en liten stund med lite gammal musik här. Ja, vi körde det i allihopa. Se timme flottar sisten det hell på barnen ikväll då så ni det säkert en skrell först i sexmen verkar att vara i dagen dansa får nog frun där så altså som aldrig någon gång siktif sjunger med de var som i alla kvällar låt se timme flottar sisten han svevar han kan dansa tidernas val och syn i personen hon bär barn där hon hänger hans hals du jenta du ja ja venter du du vet deg hva riktig timme fra du jenta du ja ja vänta, du kan hende deg blir han kjær han har ut i sitt øya noe trålst og selsamt veld han taler kanskje før ja, så kallt men ändå mynt Han skonger så smidig som lukkapten Om møter du henne i nordnatten Så är du forlorat som ut i forsarnas brus Flicka lilla mitt i blant stort skogens hus. Lita inte på tinnefrontrasisten min vän kanske ser du en aldrig igen han inte känd att vara trogen jobb på varje fingre vackra flickan har att veta någon svar jag bara tar ska se vad vi var någonstans till alltså del 2 av Jan Tullbergs låsningen PDF-format här främlingsfientlighet är den nya rubriken här då. Och det är alltså del 2 av inledningen. Och nu kommer också bli en programrubrik. Ni kan gå in på korta punkt nu snedstreck veckans program. Eh. Uh, ska vi se. Främlingsfientlighet. Är, är, är en rubrik här då ja. Främlingsfientlighet är en försvanskning av det internationell internationella ordet xenofobi med postfixet fobi som implicerar en rädsla så överdriven att den övergår i ett sjukdomstillstånd. Det är ett ord som ofta används om situationer som stämmer dåligt med ordets starka emotionella laddning. Det kan inkludera våld mot individer ur en annan grupp, men i mild form är det en universell mänsklig hållning. Små barn små barn blir rädda för andra röster än de de är välkända vid. Vi visar genomgåna att vi är lika inte olika. Det är ett klokt beteende som minskar risker. Alla människor delar upp mänskligheten i kretsar som nära och kära samt en, en rad större grupper av människor som ingår i företag, städer, länder Ju vidare i grupp desto större rättigheter och skyldigheter. Varje organisation skiljer mellan medlem och icke-medlem och på samma sätt förhåller det sig med nationer. Sverige är inte världen och alla människor har inte en rättighet att bli svenskar. Rätten att vara i Sverige hör av hävd till det svenska folket och invandring beslutas av den svenska staten enligt sedvanlig demokratisk procedur. En del stöder omfattande invandring eller vill minska restriktionen och ytterligare andra vill införa ökade restriktioner. Att kvalificera sig för termen främlingsfientlig menar många att det inte krävs mer än att vara för en mer restriktiv invandring. Och det finns starka skäl att överge de småt hysteriska reaktionerna. Kort paus. För att kvalificera sig för termen främlingsfientlig. Menar menar många att det inte krävs mer än att vara för en mer restektiv invandring ja när det vi läst. Men eh, det finns starka skäl att överge de små hysteriska reaktionerna hade vi också läst ja. Man bör fundera över riskerna med att de är man emotionella associationerna till en negativ och dogmatisk attityd i ordet fientlig exploaterats i en rad andra frågor. Man skulle kunna klistra en sådan suspekt attityd på miljörörelsen genom att hävda att den är tillväxtfientlig. Kärnkraftsmotståndarna kan sägas vara teknikfientliga och så vidare. Nästan alltid är skeptisk, kritisk eller anti ett bättre ordval. Det finns eh, inget fobiskt element utom kanske just hos Sten som anklagar och grundlöst avfärdar människor med andra åsikter som fobiker. Den övertygelsen tycks vara den åsikt som är den mest politiska, eh, politiskt farliga och intoleranta. Och nästa rubrik: is, isla, Islamofobi. Och för bieanklagelsen är lite diskret i ordet främlingsfientlig. Sedan där står mer påtagligt i den märkliga termen isla phobia. Termen utgör inte en psykiatrisk klassning utan är ända sen propagandistisk term. Den som inte kan korset fräligt torg utan stark ångest lider av torgiskräck. Agorafobi. Hur fobisk är då en person som klassas som islamofob enligt författaren till en bok kallad Islamofobi? Han ger följande definition. Socialt reproducerar det fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och praktiker som som angriper och exkluderar eller diskriminerar människor på basis av på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam. Ja, ni har läst det rätt. Man behöver inte vara fobisk alls utan bara kritisk. En motsvarande definition av nazifobi skulle vara socialt reproducerade fördomar om och argumenter mot nazism och nazister samt handlingar och praktiker som som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de var basis då var de här antingen antas vara nazister då associeras till nazism. Enligt den definitionen så är alla som är antinazister också nazi och få fo få -fo fåder. Är det rimligt att associera sjukdomstermen fobi med åsikter som inte är sjuka i någon rimlig bemärkelse? En person som lider av misstankar att Hitler eller Mohammed ligger under sängen med en spetsig dolk har däremot kvalificerat sig som fokuser. Syftet med bruket av fokuser är att rikta anklagelser om mental ohälsa mot individer som inte har åsikter. Själv och lär kan naturligtvis tillämpa den i en rad andra situationer. Det låter mer dramatiskt att de flesta svenskar lider av antingen alliansfobi eller sociofobi. Det banala och fåniga gör att åka sig till att skoja med den undermåliga termen men det finns skäl att se allvarligt på för företeelsen. Idén att avfärda sina motståndare som mentalt sjua är en kommunistisk tradition mot dissidenter som kritiserade systemet i Sovjet placerades på mentalsjukhus av makthavarna. Matthias Gardell fick ledning priset 2009. Och min kommentar är att Mikael Leve har fått ledning priset eh nyligen. Är det för taxsen. Kommer strax tillbaka kort på Jag Skadell fick alltså Leninpriset 2009. Det är dessvärre inget skämpris utan instiftat av Sveriges egebhetskommunist Jörn Myrdal. Och Gaddell är en passande pristagare till Leninpriset. Nästa rubrik rasism. Rasism är ett tredje ord med en negativ emotionell laddning som den anklagande hoppas skall smeta av sig på det åsikter och personer som smedas. Men efter språkliga invasioner som kulturrasism har begreppet givits en orimligt vid användning. Det behöver inte längre ha någon koppling till ras och inte heller till någon ism, någon teori. Änne så kallas strukturell rasism så är alla i Sverige rasister inklusive de som anses vara icke-rasister. Idé historikern Ola Franz som beskriver konklusionen av denna egenart egenartade teori i rubriken i sin artikel så blev vi alla rasister. Är det meningsfullt att anklaga vissa som rasister när alla är det enligt nya expanderande definitioner? skall vi inte konstatera att alla är inkluderade och termen därmed saknar särskiljande förmåga. Ja sådan här urartning av ordet till att betyda vad som helst är inte en unik svensk företeelse eller, en, eller ett kvällstidningsfenomen. I England tillsatte man en utredning som skulle ge underlag för polisen att ta i med krafttag mot rasism. Utredningen behövde en definition av vad som är en rassistisk incident. Utredaren. Allt ja, står på engelska också här. Konst anses ofta ligga i betraktarens öga, men den gängse moderna konstdefinitionen ofta tillskriven Arthur Danto kräver mer. För att ett flaskställe ska bli ett konstverk och inte bara ett flaskställe räcker det inte med att någon person uppfattar flaskställe som ett konstverk. Utan det krävs ett instämmande av konstrescensenter och andra etablerade bedömare i konstvärlden. Detta innebär inte att ens definitionen av konst är lika subjektistisk sub som denna definition av rasism. Det är högst olämpligt att kombinera ett så förkastligt ord- med en så godtycklig och subjektiv definition. Termer som främlingsfientlig, islafomobi och rasism har en stark negativ emotionell klang. Denna har orden fått genom att de har använts i specifika och negativa situationer. Men nu har den användningen drabbats av hyperinflation. Benämningarna sätts på uppfattningar som inte är klandervärda utan förnuftiga och hedersvärda. Missbrukarna av termerna kommer förmodligen inte att sluta med sina stigmatiserande begrepp, men genom att påtala det försåtliga kan den manipulativa effektiviteten minskas. Ett rimligt sätt är att betrakta dem som ett okvedningsord. Anklagelser för att vara en idiot eller en dumskalle, uppfattas knappast som något en anklagare behöver argumentera emot. Det är snarare en oförskämdhet att vändas mot en person som uttalade anklagelsen. Den här boken kommer inte att spela energi på att tillbakavisa den här typen av anklagelser utan rikta in sig på de centrala frågorna. Vilka konsekvenser får den förda politiken? Och hur kan detta diskuteras på ett öppet och ett ärligt sätt? O nästa rubrik manipulativ eh etikettering. Detta manipulativa övertag som skapas genom att utnämnd utnämnd och förfasas över fördomar eh påverkar på många sätt inte minst genom en nyskapad och skev terminologi. Vi får en rad missvisande termer som manipulativt skall slussa människors tankar till invandringspositiva åsikter. En rad förskönande termer används för att göra den omfattande invandringen mer aptitlig. Flykting för hela invandrarkollektivet fast annars en minoritet är flyktingar. Papperslös istället för illegal invandrare och så vidare. I en strikt filosofisk debatt anses det inskränkt att tillmäta ord stor betydelse. Kort paus. Alltså i en strikt filosofisk debatt anses det inskränkt att tillmäta ord stor betydelse. I princip ska man kunna bestämma definition och även om den är mycket annorlunda- en ens egen bokapellär så går det bra att diskutera ändå. Man kan kalla demokrati för borlig demokrati och kommunistisk diktatur för folkdemokrati. Och sedan diskuterar ju utan att intellektuellt ta försämmas sin position. Men i den propagandistiska invandringsdebatten är orden emotionella vibrationer själva resonemanget. Hela argumentationen för invandring bygger på logiken att motståndarna etiketteras med lämpliga demonord var på ordens emotionella medfören miskreditering av de åsikter och de personer de ips. Invandringens förespråkare är inte bara själva drabbade av ordens makt över tanken utan precis som PR-konsulter använder de detta som instrumentell metod Därför blir det angeläget att synliggöra och lösa upp magin kring det etikett som gör att tanke och argumentation ersätts med emotionella reflex. Sammanfattning av kapitel 1. Normalt finns det en naturlig motsatssättning, men granskande media och granskande politiker men i frågor om invandring samverkar de två parterna rotation mot en förda öppet generösare politiken är i hög hög grad begränsat. Kritiker som vill ha en mer restriktiv politik är i stort sett helt exkluderade från traditionell media. I den etablerade doktrinen ingår att förneka att det finns en reell censur och av framförda kritiska artiklar beror på att det saknas dissidenter som kan skriva mer eller kan skriva mer än några ilska inväktiv i något kommentarsfält med jämna mellanrum förspråkas dock den reella censuren men uppslutningen i media bakom den förda politiken är så dominant att det inte uppmärksammas när invandningsförespråkarna är inkonsekventa de argumenterar parallellt för att media skall fortsätta att vägra ta debatten och att munkhaven är en myt. I hög grad drivs propagandan som ett reklamkrig där vissa begrepp hyllas och andra demoniseras och etiketteras motståndarna. Själv har man värderingar som är beundransvärda medan motpartens sedan ens tillskrivs tillskrivs sämre värderingar den huvudsakligen anseens drivna av fördomar. Det är så motbjudande att man anser sig slippa fundera över om de kanske i själva verket utgör en relevant verklighetsbeskrivning. De egna fördomarna, de högt aktade fördomarna behandlas helt okritiskt och ett ifrågasättande av dem anses opassande. En rad ord med diffuskt sakligt innehåll men med hög emotionell laddning som rasism, främlingsfientlighet och islamofobi används som effektiva okvedingsord. Varje person har goda skäl att agera så att de undviker att drabbas av sådana nedsättande epitet. Det finns många okunniga människor som genom att använda epiteten moder och andra människors självständiga bedömning och stör politiska talet. Författaren föreslår att läsaren som vill tänka igenom invandringsfrågan helst bör lägga dessa skygglappar åt sidan och rikta uppmärksamheten mot sakfrågorna. Boken har ingen ambition att undvika att bryta mot de många nylanserade etikettreglerna och hyser förhoppningen att också rikta läsaren har distans till dessa och bedömmer behov för tjänster och tillkortakommanden enligt eget omdöme. Och så kommer då kapitel nummer 2 har vi kommit till här. Vänta lite grann. Behöver Sverige invandring? Alltså kapitel 2 heter Behöver Sverige invandring. Jag får vänta lite grann här. Jag ska ta och göra en grej. där av jag. Ja. Kapitel 2. Behöver Sverige invandring? Vi fortsätter läsa specialutgåvan PDF-format Jan Tullberg lösningen. Besök oss på sverkerollen.com. Och korta punkt nu, snedsträck, veckans program. Ni stödjer oss ekonomiskt också på följande pluskyrokonto. 634 252-1 Alltså 634 252-1 634 252-1 Kapitel 2. Behöver Sverige invandring? I annan analysen i detta kapitel fokuserar jag på invandrarnas betydelse för ekonomin. Är det viktigt att belysa invandringens storlek och deras andel av den svenska befolkningen. I det här på följande avsnitten behandlar jag frågorna om invandrarnas behovsfratte hand om alla pensionärer, värdet av arbetskraftsinvandring och hur invandrarna påverkar sysselsättning och arbetslöshet. grip, uppehållsstånd och befolkningsandel. Hur många människor har kommit till Sverige sedan 1980? Vilka var motiveringarna till att ha fått stanna? Svaret finner vi i antalet uterade uppehållsstånd av Migrationsverket. Tabellen nedan visar verkets siffror både totalt och uppdelat på några olika kategorier. I detta den flyktingar ingår dels konventionsflyktingar det som svenska myndigheter bedömer vara flyktingar enligt FNs konvention, dels kvotflyktingar, men senare är det en tilldelning av FN. I gruppen humanitära ingår också uppehållstillstånd som över tid givits olika namn som flyktingliknande skäl, synnerligen ömmande omständigheter och skyddsbehov. Anhörig, anhöriggruppen inkluderar både anhöriga till flyktingar och anhöriga till andra invandringsgrupper i ett avtal mellan 9 och andra europeiska länder. Här kommer en rad. Eh, med fakta. Det är alltså bara några få procent som är flyktingar enligt FN:s konvention där va. Och den allra största delen Majoriteten av de som får stanna i Sverige får stanna som anhöriga till tidigare. Eh Vi har ett mycket stort antal människor i Sverige också som har fått avslag på sitt uppehållsstånd och som även har överklagat flera gånger men som vägrar lämna landet. Jag har sett olika uppgifter om det var 16.000 som är alltså som gömmer sig och de blir bara fler och fler. Och den svenska polisen har ingen möjlighet att hålla på och leta efter dem. Vi ibland är det en ren slump i en trafikkontroll eller liknande. Och här kommer en väldigt massa sån här sån här staplar då siffror och sånt. Pensioner och invandring har vi en rubrik här då. Regelbundet hävdas att Sverige har ett allvarligt demografiskt problem med en accelererande kostnad för pensionärer. Befolkningen i arbetsför ålder kommer inte att räcka till för att bära kostnaderna för pensionärerna utan befolkningen i arbetsför ålder måste därför utökas genom en omfattande invandring. Pensionsbördan har sedan lång tid växt i omfattning. Det är inget nytt fenomen. Närs var det ju 1913 införde folkpension vid 67 år var den svenska genomsnittslivslängden bara 57 år. Antalet pensionärer i förhållande till antalet arbetare var mycket lågt men andelen har successivt ökat. Och länge så också en sjunkande pensionsålder som är förväntad del i välfärdssamhällets utveckling och vissa yrkesgrupper ofta offentlig och anställda förhandlar det sig till lägre pensionsålder. Eurotaland har en vanligare och många länder har hade en degre pensionsålder för kvinnor. En viktig förändring är att relationerna mellan olika grupper förändras på ett sätt som ökar pensionsbördan. Tidigare var antalet 35-åringar betydligt högre än antalet 65-åringar med detta jämförs ut. Ofta framhävs att en ålderspyramid som är vidare i toppen än i basen är ett hot och att pensionsbördan ökar genom en längre livslängd. Ett riktmärke är att under de senaste åren ökar genomsnittslivslängden med ett år. Tillsammans har dessa faktorer bidragit till att relationen mellan olika åldersgrupper förändrats på ett sätt som ökat pensionsbördan för de i arbetsför ålder. Eh ska vi se att så vi går. Och nu no, faktiskt här nu. Mm. Arbetskraftsinvandring. Vi går till nästa kapitel här eller nästa rubrik blir det. Eh, arbetskraftsinvandring. Ibland eh, motiveras en hög invandring med bristande tillgång på inhemsk arbetskraft. Det är lämpligt att börja med att diskutera arbetskraftsinvandringen då då dyker den som är det mest uttryckligen påstås vara ekonomiskt lönsam för landet. Andra kategorier av invandring motiveras delvis med andra skäl, men det är förnätt utvis alla effekter på den svenska arbetsmarknaden och därmed den svenska ekonomin. Nästa rubrik: ett behov av mer arbetskraft. Frågeteck. Enighet råder om att arbetskraftsinvandring kan vara komplementär och bra för Sverige. Det historiska exemplet är den vallonska invandringen på 600-talet. Eh, min kommentar är att de var väl cirka 800 de där. Och det låter väl ända hem också. Eh, finns det så namn som Deger och sånt som som härstammar från de kommer från Belgien va. De invandrande bergsmännen hade en kunskap som svenska arbetare saknade, varför flaskhalser i produktionen kunde öppnas upp. Öppnas upp och sösa sättingen ökade för svenskar i andra arbetsmoment. Den denna kompetensförbättring krävde ingen löpande arbetskraftsimport utan bergsmännen överförde kunskaperna till sina egna barn och svenska kollegor. Om svenska företag behövde specialkompetens för en flaskhals så hade de också före avregleringen av arbetskraftsinvandringen 2008 goda möjligheter att få arbetsställand. Den stora skillnaden som reformen medförde var att företagen inte behöver motivera en ansökan för att få ett godkännande. Eh, det behöver bara skicka in en formell ansökan så automatiskt godkänns. Organisationen Svenskt Näringsliv och dess företrädare SAF och Industriförbundet har länge förespråkat en fri arbetskraftsinvandring. Ett av deras initiativ var en rapport 2002 med titeln arbete arbete arbete. Rapporten börjar med att rekna fram antalet icke arbetande i Sverige inom det normalt arbetande åldersgruppen 16 till 64 år fanns ett stort antal personer som inte arbetade. 1,4 miljoner och av de antämnes 600 000 vara anställningsbara och bedömdes kunna komma i arbete till 2010. Men organisationen var ändå övertygade om en förstå förstånde brist på arbetskraft. Jag kommer strax tillbaka. Ja. Eh. Ja, men organisationen var ändå övertygade om att den förstående brist på arbetskraft. Rapporten argumenterade för att ytterligare 100.000-tals arbetsföra personer behövde tillföras landet, vilket vilket motiverade deras förslag om en ökad arbetskraftsinvandring. En explosion i arbetskrafts efterfrågan inträffade aldrig. Men idén om en hotande arbetskraftsbrist har ändå levt vidare. Ingen välfärd utan invandring hävdar författaren från tankesmedjan Global utmaning. Då skrives citat vi i vår del av världen behöver en ökad invandring, inte en minskad, slutsättetåt. Det är därmed integrationen som ska effektiviseras, inte invandringen som ska stoppas. Befolkningsexplosionen och massarbetslösheten. Till trots råder det enligt skribenterna en brist på arbetskraft och det kommer i framtiden att bli en tävlan om arbetskraft. Trots hög arbetslöshet tar andra tar andra fortsatt intryck av arbetsgivarnas önskemål om att öka arbetskraftsreserven. Framtidskommissionens delrapport tecknar en ett liknande framtidsscenario med global arbetskraftsbrist. Citat det är svårare för Sverige att locka arbetskraft från länder utanför EU. Slut citat. Konkurrensen av migrationen blir hårdare. Det utmålas till och med som något av en möjlighet som snart försvinner. Så det gäller att påskynda den internationella rekryteringen. Denna typ av orealistiska framtidsbilder är en del av bakgrunden till den reform som genomfördes 2008- och att man idag framhärdar att arbetskraftsimport trots den omfattande arbetslösheten är nödvändig. Man ignorerar den faktiska verkligheten och ger rekommendationer utifrån ett, ett ideologiinprägnerat scenario. förebildsteorin När de former av arbetskraftsinvandring presenterades och motiverades den uttryckligen med att arbetskraftsinvandrarna skulle skapa fler jobb. Migrationsminister Bildström och Miljöpartisten Waltersson skriver citat: "En ökad arbetskraftsinvandring är ett instrument som förväntas sänka arbetslösheten för dem som redan finns i Sverige." slut citat. Det är svårt att uppfatta detta uttalande som ett påstående om troliga konsekvenser. Är det är inte bara en förhoptning. Hur tänkte man att detta skulle kunna hända? Ett resonemang, en något som jag kallar förebildsteorin. Om medarbetare och chefer får en konkret positiv erfarenhet av en duktig arbetskraftsinvandrare som påverkar det är människors bedömningar. Och den här tjejen fungerar jättebra så finns det ju skäl att fundera på att rekrytera en invandrare till när det behövs ytterligare en person. Förebilden förväntas också göra intryck på asylinvandrare. Det går faktiskt att få ett jobb och arbetslivet kan faktiskt fungera även för personer som talar minimal svenska. Förebildsteorin har varit ett relativt vanligt sätt att argumentera för Arbetskraftsinvandrare när reformen diskuterades i den nämnda artikeln skriver politikerna att utom europeiska medarbetare blir ett naturligare inslag på svenska arbetsplatser kan dessutom på sikt komma att öka möjligheten för utrikesfödda i allmänhet att etablera sig på arbetsmarknaden. Men baksidan medför bildsteorin är att den kan fungera på ett motverkande sätt att skapa en kontrast mellan arbetsinriktade arbetskraftsinvandrare och bidragsinriktade asylinvandrare. Om en företag refenterar på en rekrytering så finns det skäl att välja ur den mer lovande kategorin. I argumentationen för arbetskraftsinvandring understryks indirekt indirekt att förväntningar på asylinvandrare rimligtvis är låga. Förutom risken för trauma i utlandet finns den att personen blir en svårartad bidragsberoende i den svenska integrationshanteringen. Det insycket förstärks av att det implicit påstås att det finns en mängd jobb som inte riktigt passar någon av de hundratusentals arbetslösa i Sverige citat ökade möjligkraven sin invandringkom i parentes många för ett slut Paris inte läggt allt tänkt att chans att expandera vilket i förrängningen ledde till ännu fler jobb slut citat Denna brist situation kan rimligtvis inte bara ligga i att arbetskraftsinvandrarna har så speciella kompetenser utan också i att befintliga arbetslösa saknar högst grundläggande och efterfrågade kompetenser. Eftersom befintliga inte räcker till för uppgifterna måste vi importera fler arbetskraftsinvandrare. Frågan är dock om B-spelarna är så dåliga och om Sverige har råd att ha ett stort antal personer som sitter på bänken men inte spelar politiken har hoppats att intrycket av förebilderna överväger den reella effekten av att arbetslösheten öka genom import av fler människor till den otillräckliga mängden arbeten. Arbetsgivarnas uppgift tycks tycks försvåras och de inte bara ska anställa personer i kategorin B utan nu också av A plus B. Förebildsteorin talar ändast för att svenskar ska bli mer positiva till att rekrytera invandrare och invandrare mer positiva till svensk arbetsmarknad. Men även om båda grupperna influeras så blir effekter inte blir så blir effekter inte fler jobb utan endast en omfördelning av nyanställningar från svenskar till invandrare fler toalet nya jobb går redan till invandrare. Prognoschefen på Arbetsförmedlingen sammanfattar situationen till att 7 av 10 nya jobb går till invandrare eller en ökning till 8 av 10 en förbättring. Vad som ofta undviks i sammanhanget är att undersöka hur många av dessa jobb som går till nya arbetskraftsinvandrare invandrare och hur många som går till redan befintliga invandrare. Jag skattningar att minst hälften av de nya invandrade jobben går till arbetskraftsinvandrarna. Detta är en förklaring till att sysselsättningen i Sverige inte förbättras trots ett stort antal nya jobb. Den övergripande bilden är att fler invandrare arbetar men att antalet invandrare som inte arbetar ökar i samma proportion. Vi importerar således både arbetstagare och arbetslösa. Det är rimligt att misstänka att om inte så många av de oj då nu åkte texten iväg här. Det måste jag komma upp igen. Det är rimligt att misstänka, det är rimligt att misstänka att om inte så många av de nya invandrarjobben gick till arbetskraftsinvandrare så hade situationen förbättrats och man Minskat på asylinvandringen så hade sysselsättningen också förbättrats men nu importerar vi båda kategorierna och situationen förvärras. Åka eh, kort paus. Det är lite bland annat kumpött idag, på grund av att jag har en klåda i både hals och ögon här och det kommer att bli värre och värre med allergin här. Ja. Kort fördröjning här, bara några sekunder. Ibland är det mycket, mycket längre. Eh det var en livesändning i alla fall från Sverige kanalen här uppe i Långsjötan, Sydöstra Dalarna den 14 mars 2015. Ja. Och det fördröjning på en sekund. Ja. Om äh, ni vill medverka via Skype så heter det Sverige kanalen och alla kan ringa. Meddela gärna vilken lördag ni vill medverka på sverigekanalen snabela sverige.nu har ni synpunkter så kontakta sverigekanalen snabela sverige.nu och eh, sverigekanalen.com eh, det är mer än 34 000 besökare och lyssnare och det är olika länder där där är väl alla olika avdelningar så kan man lyssna på någonting jag har lagt in spelare på olika eh, ni ser i menyn högst upp och jobbat hårt med det eh att ta bort och lägga till nya uppdaterade där eh och sen likadant på gallarehonet.pk gallarehonet1.pk så det var mycket jobb men ja. Ja, vårda jämning då nästa nästa helg tydligen eller vad det är. Och eh snön försvinner med en väldigt fart här men det är klart utanför och i skogar och sånt så ligger väl en del snö kvar på vissa ställen och så. Men det går till 3/12 i alla fall här. Det blev en tidig vår, men det var ju rätt så kallt här på fredagen måste jag ju säga faktiskt där. Jag var ute i den på fredagen den 13:e. Onsdan var en sväng också runt långspen där. Det luktade ganska starkt från hästarna. Men det är ju skönt med starka dofter från hästar. Hästskit och hästpiss för då vet man i alla fall att man är långt borta från fjällträsk och befinner sig ute på landsbygden kan man verkligen säga. Eh man ser ganska mycket hus och sånt och byggnader här i Långsjuttan och utanför också men det är väldigt sällan som man ser levande människor. Man ser så att säga husen men man undrar alltid var är människorna någonstans. Det är det eviga frågan jag ställer mig. Västerbyn har vi enormt mycket byggnader. Ibland är det stora hus i flera våningar men var var finns människorna någonstans? Jag fick stå och titta liksom och jag, jag ser liksom inga levande människor där som ett undantag. Sen på sommaren blir det lite mer. Men det verkar som att man har gjort dem många såna här stora byggnader till rena sommarstugor alltså. Men från början kan det ju inte ha varit det för det är ju flera våningar och oh, flera hus på tomten också. Jag har ju automatiska automatiska inspelningar här. Eh uh, nästa lärare får vi se förmod att Karpstrypa skulle medverka och Kim Blomqvist uh, får meddela mig också när han har slutat hosta. För det var just det att han hade den här hostan, men uh, när hostan är borta så är Kim Blomqvist också välkommen. Och alla som har Skype kan ringa till Sverigekanalen. Men ni gör i så att ni söker då på Sverigekanalen och så kan ni också skicka en vän för frågan där men det går bra att ringa om man har Skype på Sverigekanalen och det är från klockan 17 på lördagarna men inte varje lördag. Så att vi bjuder på musik här och sen ser jag när de här inspelningarna bryts automatiskt schemalagt på Dharma Radio. Eh klockan 20.00 kommer eh avsnitt nummer 195 White Voice. Det är över 2 timmar långt från whitevoice.com i USA för där finns det nämligen olika raser men inte Sverige. I Sverige finns det inga raser sägs det i alla fall, men i USA så finns det både svarta och vita och asiatiska och latinamerikanska och vad det nu är att man har delat in befolkningen i olika rasgrupper. Det är alltså den amerikanska myndigheterna som registrerar. Jag tror vi tar lite den raka spel här faktiskt eh här ja.